سلام علیکم یا علی الکریم ان کندا تا تو د هر صد کندو انسان ای باندې تو قوم زپور ويا رب ارفع اسوي ما قال <تصفيق> يا قوم يا بذله امرنا رب قد جاءت بينت من ركاب وجاءوا ولقد وصلنا الشراء ابو ترى تصديق قالا تصدق عليهم السلام لا خير لكم ولا تقرصوا بكل سراب تطعون تصدوا <تصفح> عن سبيله والله ما ينطقون عذابا ولقوموا ان كنتم قليلا فكثركم انزلنا عليكم من جدولات مصديه روانا ومتمنا من جدولات يستقيوا بها الى صلاتهم من لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا قَدَّمْتُم مِّنْ خَيْرٍ لَّكُمْ وَإِنْ فَوَاللَّهِ لَأَكْمِلَنَّ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلَأَكُونَنَّ لَكُمْ سَنَدًا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَإِنْ Wow. قام وما والد قال ان اترك محمد ووسره ترون قال انكم تلت منات الفقداء من سواكم فعدا عصاه قال رب اخرجني من هذا وَمَا جَعَلَ لَكُمْ مِنْ دَابَّةٍ مِنْ الْأَرْضِ دَلِيلًا ۖ وَمَا نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ إِلَّا لِنُحْيِيَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ دغه هغه درې اهمه یو تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه خبره ته بعد ما انزلو کئ او در بیان د توحید او رد شرک تسن نبی علیہ السلام تا نو پاري باندي واقيا د ټړو نه رس دو ذکر کولا د موسی عليه السلام چګور موسی عليه السلام زړانو تانګړې نو تبا زړانا تانګې دې ما اېتباد ماو او پاري باندي واقع ده شیطان زگرکولا ده تورو نمخ کی چوگورا شیطان او ده اللہ حکم اونمان نوغا زلیل او شو درمه مسلا بیاند توحید او رد شرک نبائی بانده واقعات ده نور و انبیاء لے مسلام اول واقیا دارت نوح عليه السلام چوبره نوح عليه السلام اغه ما توحید بیان کړي وا قوم ته ویلو دی والله عبادت کوي لکال رسلنا نوح نه لا قوم مين تا کې سره لګله مونږ نوح عليه السلام نه خپل ویللی نواللی سلام زما کو معی بعد د کوئ د الله ما لکوم من ال لیررو نشته تاسو لاسوغا جد سر کوم بغیر دا الله نا ان ااخاب غاللی کو ماذابه عظیم من علیم ځ یاری کما په تاسوبانې دا ذااب دردللونا۔ قال الملؤ من قومين هو مالدار ود قوم دنو عليه سلامنا منا مالدار چا مشرانو چودريانو قال الملؤ من قومين هو مالدار ود قوم دنو عليه سلامنا ان راغفي ذلال مبين من غوينو تعال راغ گمراه خيارا کي ورته مين تن لو وینوتا وګومراه خارکه زړه خبره د لمنه ان نیه ان نی را قا وقوم قبیذلا خان ان مل <سؤال> او قوم هی او ایمان دار قوم دنواله سلامنا ان لن را قبیذلالمبین من وینوتا رب گمراه خارکه چلاثی اینو علیہ السلام عظم قومان نشتے مہباندی گمرائی ولیکنی رسول امی رب العالمین لیکن ذاستا ذواب اضیمات طرف هندر حبت محلوقات واقعات الانبیاؤ کی گڑی فائدی حاو قدیبان محمد بن احمد العدوی مستقل کتاب لگلے دعوة الرسول شدہ انبیاؤ کی دعوت بطول مرخ پل قوم تلیر د مینیو زگاگو یا قوم یا قوم انبیاءو باپ دعوت کے اول مسلط توحید بیانو لا عبدال حال ما من الہین غیرو قوم بی یرو دا اللہ دا عذاب نئین یا خافو علیکم مذاب یوم نظیم دا انبیاء و دشمنام با اکثر مالدار خلکو قال الملعو من قومی فا انبیاء دنو سلام بے لگا انا لنراکا في ذلال موبین انبیاء و بدزاننا مدافعات کو یا قومی لیس بی ذلالتون انبیاؤ با خبر مقام خوده ولاکمی رسول من رب العالمین انبیاؤ با خپل جوٹائی بیان کو ابلغ کم رسالات ربی انبیاؤ با دقومون خیر خواه و امسع لکم و عالم من اللہ مالات عالمون ابلغ کم رسالات ربی رسومتا صدح کام نربدما خیر غای له د مستاسو عالمو مین الله تعالی مالاتالمون ز پوی ګنده طرفه الله نه پاه وسوچتا زونو پوی ګی پاهی باندي اواز د تومان جا ګم د ګم راب کوم الله مین ګم ا تاسو نه شن غنی شره تاسو د پند طرفه درف ستاسو نه وی او سری بانده جس تاسو ده جنس نا ده دیده پارا چو یرهی تاسو دیده پارا چو تاو زامن بچ که خامگا تاسو را بانده براحم و قریشی فکرد ابو ندر جنگو بدهی نو خلاص السلام نخلاص کمنگ ادیو آکسان جد سرف گشتای که غرک نمگ آکسان چهی تک زیب کرده دمونگ تونو این امکانو قومن آمین او ده ای کوم لانده او دویم و آخیات حردی حرد علیه سلام و ایلاء آده مقاوم او ده آده آده آنو تلیگلیم بگا سلام ویلی و اغو هاد ما قوم اعبادتو الله اللہ نیشده تاس و لاسو خاجت سر بغیر د دی الله نا افلا تطعبو اعطا سرم افلا تطعبو ا Copyright او ونا د تګونه تاسو نه هريږئ د الله نه د خلای نه ویریږئ ولې زما خلاف کوی ها حضرت ده له سلام ورته وایلا دینه قوم د ادیان تلګره میا یو د یاره ده له سلام نه یو زوا زما کومه عبادت کوئ د الله نیست د تاسو لا زو راج سرګم کې بغیو د الله تعالی نيريګي ده الله تعالی ويماندار را گسانو چې کوفر کړو نو قوم د زنام منګلینو تاب به واغوستا کې و ان ان ننظن من الکاذبین جنو قالانو یا ردود السلام وان زمان قومان نشتزی ما, ما بانده بی وقوف کیا لیکن زه استاز زمان زطرف ها دربد محلوقاتنا رسومات آستا احکام دربد مان زه خیرفایی لتومان زه استازو زپارا ستاسو مامان دار زه استازو خیرفایی قومان اواجب تومان جا اکم ذکروم ربکوم آیات تازو ناشتا کنائی جراغ تازو تا پند درف و درف ستازو ما پا یو سڑی بانده چس تازو در قوم نده دیده دی پارا چویا رئی تازو او یاد کئی اس تذکیر بین نعم چنی اما تو نه در بانده اللہ کردی خلافا آمین باد قوم یاد کئی کلا چوی کردو لئی تاثر مقام پس لکوم دنو علیه سلامنا او زیاد دکت تاثر را پا پیدایش کتوان یاد کئی نیم حدود دا اللہ خام خان تاثر بکامی آب شئی اوی دائی آئی را لتمنت پارا چه بادت رکو دا اللہ یکی آوازے جگڑا پا وحدانیت کے وار دیل را لچم دیو اللہ عبادت دکول جګړې په اوالې کې وا سورې بقره کېم یې مشتم آیات کې مونږ یا ایه الناس عبدوا ربکم او خالق یو د یوم یومې رب تاسو سورې صافات کېم پنځه دې ارشمات کې ویو چې دې وجنه دایغه سزا یو را بدل شون دا په بدله کې دا سوره مومن دولس محیات کے موئی ذالکم بیاننه اذا دوی اللہ وحده کفردم وئی اشراک بی دومنو کالا بیورا برلشن تاسبہ انکار کو کدا اللہ سر بابد سکشدار کردو لشن تاسبہ مانا سوره سواد کیون پینز کے ویلیو اجال الالحة الالحة الالحة واحدا ان ها دا لشي او اوجاب آیا ګرځای ګرمند ګارانه د غابیا کیاو دسوئ چې وانه مند ګار دے داونه شا خبر را درته مویه قالو اجتنا لنا بدل الله وحده وه دیار له ممتاز دل پارا چې بعده د خدای لایق اوازه او پری دوم جا چه باد د کو زمغم شرانو فاطمہ بی مات ایدنا ان کن تا بنا صادقین راہ لم دا آزاد چه تمګه یاره دا نا کل دل رشتینا تانانو یو تعالی دود له سلام تا کی سرا وا گیش پتا صبح نه در بدر استا سن پلتی اتو جاء دلونا نی بیا اسمائن ولی بیا له مرد ختم القل دروازه والے شو غضب آثار آزاد شروع جو اتو جاء دلونا نی بیا اسماینا تاسو جگړی ګویمه شراب بار زدهانو مولو کې چې تاسو ول یهودیز دا زمو شران ول یهودی نه را لګره رب باندې دلیل انتظار کوې دی ما تا سره دی انتظار کوم دلیل به سنشته مخ ته یو اټیا مې یاد کوم سره انعام کی تیر شویو چهل ته ابراهیم علی السلام وای مان زر الله به من سلطان او سره یوسف کوم سره یوته میاد کی راضی یا صاحب ایس جن اربا هم متفرقون خیره ان الله الواحد القهار ان يا الله سمم سميتم و تم و اباكم ما انزل الله بها من سلطان الله به دلین نه را لې گئے فانتظروا اني من المنتظرين انتظار کوځو تا سره انتظار کوون کو ما نو خلاص کوم یاد دی واه غسان دې ذ او پرې کومه یاد کسانو غسانو چایت ذیب کړه او ز مونده آیاتونو ور ماگانو مومنینا ولودای مومنان او درې مواخیا در موا سالی علی السلام درو بیا نن دریمه کدر صالح علی السلام چوغو رسول علی السلام اب توحید بیان کړو وای لا زمو ذا صالحا سمو د یاتو تم غلې کلو یو د یار صالح السلام نو یو واسما کو ما عبادت کیند الله نس له تاسو را سو حاجت سر کوم بغیر د حد جاءت من بين ثم ربكم تاكي سرا راغت حسب دلیلا در طرف دروست ازونه هذه ناقه الله دا اخذ الله دا الله تا نسبت گئی دی توئی اضافه تشریفی لا جبیلت الله دخای کور خدای نجے الله په کی الله اسی کی دی توئی الله دا اللہ دا طرفنا دا موجیساوه ها دینا قدل لائی لکم آیتا دا روح دا اللہ دا استاد پارا نخانو پریل سیدی لراچی خوراک بزمک دا اللہ کی اول رسوی دیدس تکلیفه کهو رسو ربنیوی تازو لرا صحب دردناک ازائی ما کتلی ګم ځای نه کمه ګاټي مې چاغو کراوته لېوا وسو ما ځای اغه شته هغه او که چې ګم په الک به لا شلا غټل ګاټي جوړ کړې وا اغم شته ا ج گئی دې بیزتی مې کوي وان ګرو يم ات ګې کلا ژوند ګرډو نه دا سوجان نشین پاس دا دیاں نو نه ځه درک تاسو رب از مګه تاسو د نال مز مګه دای نه ماړای او کنا اي تاسو د ورن ګرونا غرونا به ګټ به کنستی ایګ به ګرونا جوړول دارای ګورر تا ز دمنه نو دا کای چې و دا تیر شو کی یو کو دا یو کای دا تیر شو کی دین درو کای لو پدی باندې هغه یا ګټ کنسو زګه نه خې پکشته او بازي کورونه بګی دا وو چلان دی کورو بیاو کی پړای ختل وی طرا زبره مو بګی نورې کمرې وي او کمرې دا سی هغه ټی کمرې دا مې راځلې به دورو دورا کمرا بو اوب ګمرو کې به خبر په شان ځای کې نست وله عالم چې حاصل او څوک ورن داسيو چې د خاتون زده جيب د باسا او درې دم نوغا دروازې تور سي دم او څوک ورن په داسيو چاته جوړ کړی او دا چاپ دروازه باندې ازمره جوڑ کرده او دا دروازه باندې ای باز جوڑ کرده او خیستا خیستا عبادای کنست دیوی اپایگی کورونا جوڑ کرده او پاکو کورونا واز گروه جا لگم کو لفا من بعد عادن یاد کئی کلا چهوی کردونا اتاسو قائم مقام پس دا دیانونا و وبو حاکم فی الارض او دا درکه تاسو را پس مګه کی ني سایت از دا واره ذمہ دارینه ما نه و تمهدن الجبال ابو تاسو ورن کورنا هند د دادای جوړ کړو او پای کې گډه تو گلو او پنچو نه بسم الله وعلى الله نعمه وضل الله او موږ لقب موږه مو سيدان قال الملؤ <سؤال> الذين استكبروا من قومه ومان کسانو ل ملهله ل نه ستق برومل تومي ومالدار کسانو چېځانې غګ د کو د دنا لله ندوې هو کسانوته چغی کمدوې شوي جزانو غریبانو لمان آم نه مننوغ چاده چې ماې را وړی د د لمونونه نه آیا تاسو پیژنې چې سره له نیک له شهري طرف تاسو پیژنې ايرول غريبانو کمزوري ورده تاسو په پاتره چې سالي پیغمبر دې دا مطلب دا دوي به ويري کی وي ومو کوم نيو خبر او پختانو يجس ولای کړل دلا چا کړی اجزانو غو بغيرتن و قال الْمَلَأُ الْلَذِينَ اسْتَقْبَرُ مِنْ قَوْمِ وَيْمَانْ دَارُ وَا قَسَانُوا چِزَانِ غَرْتْ قَوْمْ دَزَنَا آغا قَسَانُوا تَاجَئِ کَمْ دُورِ شُوِو پَزْمَقَا كَ لِمَنْ آمَنَا مِنُمَا غَشَا تَاجِمَا مِنَا مِنَا مِنَا غَشَا تَاجِمَا مِنَا اُقُدَئِنَا ایتی ہوئیم اتعال امونان نصالح مرسلو می ربی آیا تاتو بیجنائی چی صالح لگلی شوی طرفت رب دو دنا قالو اینا بی ماور سلبی مؤمنون وی اغیب منگا پاچه دی پیلی گلی شوی دی ایمان را سر پیغمبر ورطانو آید من پی ایمان دی قَالَ الَّذِينَ اسْتَقْ بَرُونُوِيَ اَغَا قَسَانُوا جَغَيُوا زَانْغَرْجَوَلِيَ آئی حُزَوْرَ وَرَا اِنَّا بِاللَّذِ يَعْمَدُمْ بِهِ كَافِرُونَ مَنْغَا قَعَا جِتَّاسُ بِلَيْكِلِ شِوَيِيِ انْكَارِ کا مله کال الذي نهستبر نهبل الذي آم دبی کاژیرون و هغه کسانو چایځان غګړ لو منګ پاه چې تاذبي معله وړی د ان کار کووفاقروننا قانو زخمی ل د لرا دې چمه راړه فاقروننا کانو زخنیړخی او سره کمر کی رازی یو کم دیر شمایات فتحات آفا آقارا او دیکڑنا سلرا نو زخمی کلو خیلارا ادام افراد ذکر کئی یو دندہ جمع سم اطلبو زخمی کڑی کو یو تنوا خدا طول پی خوشا لو نو شدا طول پی خوشا لو نو طول تینی صفاتو الوايلو <الفاعل> وساکتو سویان چسو ګنا کوي نو هغه هغه کوم چغلي هغه ټولیا برابر دي سناو اور سرو د دیوا ما شو اور د دیوا دیو جنا حدیث کې راځي بني اسرایلو کې انا کان نو چرګ نیوله اصول سنتګه ذکر کړی دي بینا ما قلمانون که دخوا دلدی کا علکانو چرکنی و لیو داغنے بڑیسته او غفایان تفونا ریشو داغنے بڑیسته او او چخیوالی و شیخن قائمون یا درو علیم لا یامروم و لا یناوم آخوایو بوداو دارو دیده نه دایته کوم کو چې پر دایدا څرګ نه منه ګول دایته دولم نا الله زابرولګ فرشتي د دا دچا د زبر د بډاپ کې د مخ کې غرقا چې دې ګوري چې ګناکیږي او دې منه کینا جام زکر اڑ دی ور سره په صلاح کې و فاگرون نا کان واتا وانا مررا بیمانا فرمانی اکڑا دو کم درابنا ویدائی رواسا لیارارا منتا غازاب چتم گئیر داغینا ان کونتا من المرسلین کے تدلے گلو شونا نونیو دیلارا چھوے فاز باو ویدار این جاثمین اگرل اللہ گولنو کے پڑمخی براتا سیلائی پیرانا او دا سے چائے کی چھوے او چاتول به اوځوکه لا به را وولو فتو الله نو نو اوړې د زینا رساله ویه رساله عظما کومه هاي عظما کومه دي توي نداد حسرت دان چغې اورېدل دي توي نداد حسرت لګيو سره روړ ته وي بيټه مامه ګرځا غلط داینو تمزه او سوک مر کی نو دیچ راشی و تودری کی وی ما خوطا تاویلیو کنا نو دائم اطلب نیچی کی نیگا ہو ری دیتا وی ندا دا حسرتا وی هر سالحا ازما قوما تاکی کسراما رسولی اتاوضا کام نرب زما او خیر خواهی مین لطول وستاسو ولا گلتوحبونن ناسحین لګین تاسو مینا مګول د خیر خوا او سره ما او استاد خیر وايي کړي وه وکاله د ما خبره منله ولوت ان خلاله قومي واکذ لوته السلام ذکر کئ د پرد داف داف ښا لوته السلام د لوت هارون دیو هارون د ابراهيم عليه السلام رو لوط علی السلام د ابراهیم علی السلام وروارو او د ابراهیم علی السلام سارا د راکنا چې کله هجرت کو نو د ور سره او بیا چې ګمل کې به او هغه مل چې کله د مدینې نه سړې ریل ګاډي بنارو باندې زی الحوالم اعظم سټېشن او داغه نمبر کې الہی جرازی ال هيجر تقریبا 180 کیلومتر د بدینی لا خیبر ده او د خیبر م بیاي 280 کیلومتر ال هيجر راځي داینه چې مخکې لاړ شي بیا د کومبلو تلا کراځي ولودو د نس قناه قوميات ګلو له سلام کراچ ګوند تا صورت ګوي بیا تا او نن دې مګې شوه تاسو ما په دې امن باندې او تند مګرو کاټ زګه ځال کانو بت ویلي کولا او ګورو بھاونې کرليو شیطان دې او په استالک په شکل راغې انګوري شو او دونی و اول انګور شو کول هغه ترې خير د ما سره ملیو کا او ما پرېدا او با دمالی و اکلاو داغین اخوانوان استرورو شروع شو قومیلو تا چه دا لکانو بدفعله باندیخته شو این نگوم لطا دون رجال شاوات من دون نیسا تا سراد لگوی یا لکانو تا پشاواتا او پریده خدولارا دون مانا استثناء او دون نما قبل او ما بعد دون نیم را خزه علکانو بدفعلی کوئی جینکای و دونن کوئی بل آن دون قوم مصرفون بل کهی تاس قوم مشرکان و ما کانا جواب قومینو جواب دا قوم دلو دل سلام مکرده خبره چه غیوی و خی د کلی ستاسونا دا کسان دیزان پاک پاک کئیو کلی نیو باسایوی زګدې وو دبر په کرغه له وکانا مسافر نو مسافر چې ضرور وي دی شي ردیو جماعه نبی عليه السلام می الله د پاره د لود وا د رحم وکي دعا وخت دی واه دغه نه الله بیا لول القوم لو ګم بیا راګري د اثر وی کلام بان جے او ال او نو خلاص کوم غته اوارد د مگر خزر ده کاند بنا الغابرین وادد پادشو نہ بازار کې غابرین دی غابرات او نه وی او دې ته وې جماعت غلیبی رانا به ورګ مزکر لا بموانس کاند بنا الغابرین وادد پادشو نہ بازار کې وان ترنا ورول مون په دای باندې ورولا غاڼي او زما کې چاتو لا او غاڼي بيورېدل اود برني ول ټکړه راخه تایک دوه ځابه پراغلې دي یا وي په غاڼي ورولاو دمه بيز مکا ورولا زه یاو د شرکو دمه دال کانو بړفلي کولا غاڼي بيورول چغه طار وی اغه دا انده کې هنګا مې سهار کړ د کومې لو تر درې روزا بار اغه الله چې سبب ټیم کې کومې لو ته زهر او زبرو ګردو خاني پيوارول وایلا مدن احم شعیبا اوس السلام موا کې بیان نه داور د السلام کله کورونا اغم ما کتلی دی از او ارکی گرزی دلی ما اوزر ایرود کی میں بیازلک تفصیل بود واقعہ دا شویب علیہ او پالے باتو لیلہ وحدا مادینو آلہ وطالے گلے امانی یعو دوی حرد شویب علیہ السلام مادیند قطفورات زیو قطفورات ابراہیم السلام درے ما بی و ایلا مدنا حم شعیبا مدنا والاوتا لگیلو منیاو دہی هراد شعیب علی سلام وی هغه عظما کوماده بازار ټولک ما لالو کئ نشته تاسو لاڅو غاج سرکه انکه بغیر الله نه پتاي چر راغه تاسو د دلیل اترفض احساسنا نو پوره کئ پیمان او د ام عالمی مرد آیوار خلق باتیت جار براتل او دائیو عالمی مرد آیوار د بیا ببیا دولار تلوی یو ببرا و یو بکاتا نو عالمی مرد آیوار کی اکسر تگان دیری بایمانان دیری نو دائیوار تطور کولا فاو فول کے لاغوال پورا کای بےماني او تولرام کومي خلکو تاسې ځمږه دایي ولا در سې ذو فل ارض بعد اسماحها افسادت موږ وای بز موږ هغه پاسه اصلاح دهنا پراله غلود امبي او چا نام بیا را لګړي اصلاح کړي را ذالیکم خیر الله کوم دا کار غرض تاسولا ک تاسو ایمان علي ولا تجد بكل سراد مگنهي بار لارو کې چې شو गवای تاسو خلکو نارای شو کی کوی ډاکی کوی وطن وطن سو دونان سبیل الله او باندې وې دلار دالانه هغه چاله جی مان راډي باله باندې او نټویې لار الله ورک هغه وانه خالو کو دوا ایدا کا غلار دا په دې مزه زه ذتبداري مر کوم تذکر بنعام و غرو يل کون دوم کلیان فکزرکم یا ککلا چويتا سنګ تاسو نو ګورای سران جهشان جار نو مو سي دي نو و ان کان طائفه منکم د ادخاله الہی اور من وصولو گیول کلا کلا وا شروعی میا نس ک ادخال الی گاڑی کلا ظارہ تصلی کلا ظارہ دفو وهم دندے تصلی بارا او خطاب نبی علیہ السلام تا و ان کان طائبتم منکم ک بیا و دلا ستار سنا چر ایمان راڑی باغ اچ زرا لګل شیم پاغه او بنا دلایچہ ایمان را نو صبر کوي تر دې چه فیصلہ دی الله په میان زمون کې وو خیر الحاکمین او دا الله دې فراده فیصلہ کوم ګنا کانل ملو الذين استكبروا من قوم شعيب عليه السلام مثلا بیان کلام اس قوم متصوي ما در کسانو چ غ ګ ل دقومم د شوی بې سلام نه مغا بهکوو منګه تعلوړه وا شو به اوا هغه من راړی تا سره زمون د کلي نه کلي نهولېګور باو اوله دادون نهفی ملله یا بهشي زمون به با دییمبان دی او په ماه د سواره دا نه چې راګګځی بیا وسمات لا وایي مخ ته داغې دینوس نانا او په مانادا سوارا د نفي په دین باندي او یا موند مګه دینو مانای او یا به زموند کری نه اوځي بس لاګله پرےدان او دې کې نه تا توبوي او لا داو د نبی دینا دا ټولو انبياو ته دا څه ویلیو چې ګمیاو نبی الله را لې ګله دې نو هغه ته ویلی یا به مړ کو یا زموند کری نه یا زمون خبر او معنا زمون کلار باز دی را شاه یی مرد دی کو سورہ ابراہیم دیاں نسمات وګرئ نسم زی بارا دیاں نسمات سورہ ابراہیم ور قال الذین لرسلہم لا نغجاننام من نا اولا تونا في منا لا نغ جاننا من رضنا او تونا في مننا ف مر لا نونا ظالينوسکنانا کو اررض من بعد دبح لام او دا مل بسو در کو چا چې پر زمل اغیی الله دا غمل کرو کڑی دی او اگ پرسول بیا غمل کرو کڑی دی نبی آلی سامید مکی نایست دیو اللہ بیا راو سمکی تا او اچا چیست دیو دا اغیی زائر رکشو وَاللَلِنَا مَنُرْمَاکَ مِنْ قَرِيَ دِنَا خامغاو بو بارسود دال را اے شوئے با او اغیی گسان جیمان راوڑی تا سرزم نکلینا یا بشای تاسو د دین بانده قالا ولو کننا کاری هین وی شویب علی سلام مگر کممگ بدگرن کی استاسو زی دین لرا تتائیس را جوڑ با کممگ پا اللہ بانده دروغا کممگ دین شور کممگ را لستاسو دین تا پاس داغینا چخلاس کری ممگ اللہ د دینا وما يقول لنا نعود فيها الا اي شاء الله ربنا ندي مناسب بلاتوا پاسونګ بده کې مگر جهره سيد رب زمنګا او دا الله صاحب د دین خواننه دي والس يا ربنا كل شيء علم راسل رب زمنګا شيته پهېد بار او با الله باندې منګا ځان و رب زمږه بلتون دا والے په میا زمږه میند قوم زمږه پریشتیا وانتخرو الفاتحین او ته وراده فیصله ګو ګنا بلتون را اوستون ګنا امام سنتوبه سے دعا کونا پجاما چې دعا یو کړه نو دعا کی وای رب انا فتاه بین بما وبنا قومنا بلاق وانتخرو شهر قران اغامیاں ته تاسو پوښتنه ده د څه وې وینا وینې دی چې خدای تاسو غرب کی حمو مونږه ته خیر یو غره دې وای چې خدای ما نه جدا کی دې غرب کی شعیب علی سلام دا زیولیو حي وته هډل سالند دې دې مونږ ته پر ابای کی خیر کوي وا قال المال الذين كفروا من قومه و ماندارو هغه سانو چې کوفر کړو د کوند زنا ک تاسو تا به داري وګرځو شعیب نو شعیب تاسو دا وکه تاواني انو نه نو دیو دایلا زم زمې نو ګردل نه کور نو کې پړ مخې پراته الذین کلم شعیب هغه سان جې تزکیب کړو شعیب علی سلام تباشو قال لم یغناو فیہ تبوی زیدو سیرینو پا دیکی آگا گسان چایی تنگزیبو کدو شویب السلام نو شو اگئی تاوانیانو نو آوڑی دو دین شویب علیہ السلام اوین شویب علیہ السلام حائز زماقو ما تاکیک سرا رسولی موتاثر کاند رب زما او خیر خواهی میلہ ٹھولی وستاسو فکیف آس آلاقو من کافرین سرانږي باز زغم جن شما په کوم کافرانو باندې د شیواله اسلام کوم دا ځان له وړایلا او پای ګای کورونه جوړ کړیو څنګه سمو دیاں ګټه کړهسته وي دیندکا سي کړیو ور سمو دیاں وای کې لګ نه شو نگارو او د دې هغه ساده و ته جوړې کړې وي اوس تا وی دنیاوی وما ارسلنا في قريه من نبي الا غلناه بالباساء والضراء نده ليكله مغا یو کلی گاو نبی مگر نیول دی مغاوسی جون کی دا پتاوانو او تکلیفونو خام گا چذیاج زیو کی اللهطا امتحان الله دل راونی تکلیف الله دل چې ما مخلوق او الله ته جناب کی یا اللہ د فریاد کی الله ای معاف کی الله ای ام او تکلیف راو لی. خرق اللہ تا را و دی دغه پارا چې هرکه الله تعالی وګل زیرو دی وای زبا کارونی سره جان کو اگر ته روان جواب څه باندې جان کې د سیاق کلی والے شوی ادا زمونګه مشران دي کارونی سره بجنګ او کارونی سره بجنګ او ها ها کارونی سراج جان کې دا وایي چې دا الله آزاد دې موږ په دا الله مافي ګورو الله برا نزا عذاب لري کی ها نو کارونی سراج جان کومه په خوابه چې چا دوي ولم باندې کو او زه اندو ویو ان دې کینو وای ها دوه دور تا وی ونامبا زموږه مارګرهو ساده ونیو هغه واکه یمان دی الله وکی هم ماستو یو په هغه یو لمر جامه اوسه ویځه لا اوس په کې وی صابون پیووم لا زه شرم نه دي شرماینم اا وامر صلی علی فکر یادم النبیین نل لے ګلې مونږه به اولګیا نبی مگر وی ها مګا چې دیا ژوند کی الله تعالی الله تعالی ژوند کا چې الله درنا مصیبت او تکلیف لري کی او دامن چې ته ها چې نیو وړ ورخراجی او ډېر ګډ ورتي سم بدل لا مکن سید الحسن بیا بدل ګمغا په ځل تکلیفونه باندې خوشاله در هغه پرې چې د ایزاع او د یم د له مشرانو زمونږه آتا تاوانه او تکلیفونه نو موږ هم د يرنا څخه پاو او شورون او د دې په ویډنا دا نه جګ بتا بن راځي و نو نا لر او ګچرتا ګلواله ایمان راوډې و تا کو او ځانې بچ کړړ در منه هیونه پرانیسبب منګه په دیبانې درواې د بره قدنو د بره او کاتانا واللاګنقد ذبو لږندې تګزیبو قانون نیول منګه دی لرا بما قانونی سیبون په سو دای چې دئی کوله په کارې چې الله ت آاج زی کړړی افا من نه هلول اوا مینا ال اول معنا لکه ما د معنا کوم بیا اعتراض وکوم او بیا بجواب کوم اوا مینا ال قران آیا بچبشی کلواله چراشی دا زاب زمنګ ز شپه او د یودیه اوا مینا ال قران آیا بچبشی کلواله چراشی دا زاب زمنګ پوهد و امن لعبون او دوی نو وکون کی اما مينو مکر الليل نوایا بچکی دی دا الله دا عذاب نہ فلا یا من مکر دا الله دا عذاب نہ مگر قوم تاوانیان دې سم مطلب شه دا الله دا عذاب نہ بتوانیان بچکی نہ نہ امن دو مانو باند ده. یو پا مانا بچ کېدو دو یو پا مانا ده بی خوفا کېدو دو بی اول پا مانا بچ که دو ده مانا دا اوامینا حل القرآیا بچ بشی کنوالا شراغ دای دازاب زمانگا دا پخز ساخ که دا او دای نوبه کوي او نو مکر اللهی اوا منو مگر الله او دنه امن معنا بیا ري کېدل آیا بیا ري کې دې دا الله راز صاحبنا 74 ځان نه نيريږي فلا یا منو مگر الله نبه خوف کې دې دا الله راز صاحبنا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاواني ان سمات الله د الله راز صاحب نه چ نيريږي اگر تاواني دي دا اللہ دا عذابنا حق پرسی اریگی ادا چننے اریگی اغطاوانی دے اولا میاں دلی اللذین اریسونا الارضا آئین دے بیان چھویا قسانتا یاہدی یبیین آئین دے بیان چھویا قسانتا چاہی گیرا سلالی من بعد اہلیہ پسد مالکانو دے دینا الله نشعہ و اصحاب ناو نیدونو بین به خواهد د ایتاب باو منگا دایتا د دگناو نو دای بانده اصاب او موهر باو منگا پسرون نو دای بانده نو دایناو ری خوران دقا کلو حال دی بیان که منگ پتا بانده دا خبرون نو داینا د سراغلیو دایتا انبیاء دای فدلائلون نو دای چی ایمان راوڑه باغه باندې چې دای تاک زیب کړو باغه باندې بخوا قال ذلك بوله ولا قلوب الكافرين دارنګ مهر وې الله په ژوند کافران باندې وما وجدنا لاكثر من عهد او نه دې مونږ له مونږه اکثر د نړۍ لار نورست باندې ګرای لو ذا ديات و لو وجدنا اور تا مندل میمګه خر دينه فاسخان هغه نو زار ديات شي کړي او اعظم کي هغه پرانك ماته کا غنوز ثم باثنا من بعد موسی بیااتنا او سو اخذ موسی عليه السلام واخذ موسی عليه السلام په ولې مصلا پتہ سالا فلاء كون في سینمو تنګور خواکی گما موسی علی السلام تنګورا ال سورہ تغلیف نته کړیو بیا ولې ګمنګارسته دنه موسی علی السلام زمګ بعد دلائل وبا نه فرعون ته فرعون د مصر بادشاه ته دا وی دغه فراغنا د مصر بادشاهانو ته به د دغ خپلمو ولیدا د پلارمو مې او د نګنو مې ريان ريان د يوسف عليه السلام زمانه کې بادشاه و د دي فرعون نومو ولید ولید ابن مصاب مې ريان ال فرعون او ملائ فرعون او وزيران او دتای فزنا مو بيان وي زرم دا دلائل هغه نو من نن لا غې نه انکار وکړ ورځور کې فکانه اگ بد موسیدینو ګور سرنګ شان جان د موسیدینو لاندا کلا سایوان څنګه کړ چمو سال سلام راغلو فرعون یانو انکار وکړ هغه کار شو تفصیل وقال موسى يا فرعون موسى عليه السلام موا فرونا ذاس تاسې ملت تر وادر د مخلوقات حقیق الله لا لا بولال الله الا الله حقیق هرس نا گیمه پدې خبره باندې جنب اللهم پالماګر مناسبت الله حقیق حریص هرس نا گیمه بده جنب اللهم پاللا باندې مغر الله آلا دا علي ياده مې معنا دا هغي وو نه لایا الله اقول لا اله الا الحق لازم دي په ما باندې لایق دي په ما باندې دا خبره چې مبه مبالا مگر مناسب الله پتاي صاحب له ما باندې धर्म جره نو لگا ما زربانی اسرائیل پریدا ما زربانی اسرائیل ارسل ارسال پمانا دا پری خوشی کولو لگا کافیہ که اس کی پیش کئی و ارسالہ لئی راگا و لم یا زودا و لم یا ارسال پمانا دا فارس المایا بنی اسرائیل پری دماغ سرا بنی اسرائیل سمت لب زما قوم سر زیاده مکا اولی غلامان کړي د انیاو کار داؤ چه قوم هنو دا غلامان اخلاسو دا قوم بے دا غلامان اخلاسو د قوم خیر خواهی بے کولا قومیت اسلام گشته عصبیت نشتا عصبیت چې خپل قوم لا خیر لاټه وبنده نقصان قومیت چې خپل قوم لا خیر لاټه دا هوام بیا وګړو ما سره زما قوم وی پردا علماء خڑی ته بادې کلا او تر بر برباد دکړنل فارسل میا بنی اسرائیل شل قران و د ځکه ویلی وو و د چغې و دای ما حکم ده کنه زه به خبر کېږم چې عزت او مال ای او مال هم خړی بي زته کوې او اسرائيل پرهدا ما سرا سما دو زما قوم را سرا پریدا تک ما سرا نمانی نمو ملا و زما قوم را منی ما دا زما قوم پریدا فارس المیا بنی اسرائیل پریدا ما سرا بنی اسرائیل یا داو چه غلامان کڑیو ظلم ور سرا کو نور دیوی فارس المیا بنی اسرائیل پریده ماسرا بنی اسرائیل زما کوم پریده او لیلی غلامان کڑی دی دا انبیاؤ کارده او چه قوم او نبید غلامان اخلاس او لیلی زکای نه شایر او ای نا کالو نا دا غلام با غلامائی که نا ساد دا ازادائی زن کدنی آ دا غلامان اخلاس که غلامی کد روحی او کد بدنی سرہ کې کی امراضی سرہ شوہرہ آیت نمبر سولہ سطرہ فادیا فرعانا ققولا انہ رسول رب العالمین ان ارسل محنہ بنی اسرائیل ان ارسل محنہ بنی اسرائیل چپریدہ منسرہ بنی اسرائیلہ منذر بني اسرائيل پره قال اين ګنده د ايات نوې فرونه کتره لګړي په موج ځان را راغ ماجزا کې تذريشت نو فال کا ساو نوې غردولام سا ويرایه صوغان مبين نا صاحب دا واج دا خار حضرت موسى عليه السلامم ساو غردولا فایدا یا صوابان مبین نا صاحب دا وا اجدا خارہ ورن دم توي صوابان مبین اور اسروز راته کی حیت ناسا پدا و بیارزی فایدا یا حیات تصا نا صاحب دا من غره او نره غټ خامار رجایا وزائل الله دربار دے بل زائل فرعون دربار دے دا الله دربار گنارے مارو حیاتن تصان او در فرعون دربار کے خامارو ایزایا صبان مبین داد اکبرس نہ خالا کمل جی ز اخبلو مار گرو کیو نو استاد عجزی ګذر مخ سي عجز دی او چې کله دشمن مخ کیو نو بیا دې اجداه دا بیا داونه وارخطا کیه ایداه یا صبان مبین زګوی روحما او بر اشد دا ولل کفاری روحما او بیناو فرقا او یغردم فایدائیہ طوبانو مبیننا ساپتا واجدہ کارا او ایخ کلاس لرد ترخنا ترخ به بے لاسو او چبیرا باہر کعودا سبیکرل فایدائیہ بیضا اولن ناظرین ناسا پتا تک سبینو دو بارد کتن کو کانال ملہ امید قوم فیرونانو امید ماندارو دو دا قوم دو فیرونان امید ماندارو دو قوم دو فیرونان یا اگنہ داد جادو کرلوئے انہا دا اللہ صحیرن علیم یا او دا چاوئے قال الملعو من قوم فرغانہ وی مالدارو قوم دا فرغانہ دا دوئی مالدارو ہوئے رسطور حضی قال فرغانو وی فرغان انہا دا اللہ صحیرن علیم دا جادو نو هند وی فرعون وی او دنت وی قوم وی جادوگر دے تفصیل به پاغزای کی قوم یوری دو یو جاکوم مینار دکم اراده گئی دے چې تاسو لرا د زما ګستانه فرماداتا مرونه نو سمو स्वर्ग وی تاسو دې تاسو دګری نو باز مل ترنا دی بشرت ترنا قالوا ارجو راو اي داي ارجه ارجه بري ماني دي لفظ ذات سرال چت ماسل بيان نو مضمون مانو نذدا شامل ده نو بتا سرون کيږي ارجي هو و نفع قبل الاصلي او قبل ده وصول ایک باری قایده ده نو وسط ساکینی گی وسط ساکین شه ده نو ارجح شه قالو ارجح واقعو ویردئیه رستکا دلرا ورورد دلرا سمعت لب مولاد ورلہ ورکا وردوائی چه دور از اطافتا مولاد ده سم شئی او کسم نشوئی بیا سره رو داس داسی کرو تا تباوی حالا که تا باوواری تانید و دیواری پیر و دیواری سامشاست تان من خبر شویو سامشاو که سام نشون بیا چل وازی یو دورا در از تا تا مولاک تی نا شید نا جرد دوار نا نا څ دې وی دا سلام کو سم شا او غره دري راځل ته ولادت او بیا با د ځان حالوی نو تا ته خو خل دا وای چه سوام دا بل الله سره دې پاسو کو ام میاژ وا دې کال وا دې مو ام چې ژوند دې نو ام به کو چې سره سره دري پاس کې نه نو مولا درا لسل را کی ارجی قالو ارجی و آغاو اوه دیو تم ورک دل را ورود تم ورکا طالبم تم اذر کئی نوشه تم اصلا بیانے نو دے بتاتا ہو یہ رجی وزای بدلنا در کوو، مدرسا بدلنا جوڑا کوو، اپری ادا خبری، آسی مسالا جوڑو، واسی نا جستا کیو براشی، چیرم مدرسا مو جوڑی، نوار کوایا، واید تامیسی جنگو ما پری خودی دی، زو دا مسالا بکون، دره ممانا، کالو ار جهواراو، وې دای جیل کې واچو دلارا ورو دلارا نو تا دمو وای ها غره جیل کې به دی واچوم ما کل ویلی چې جیل تا نه زما زما کار فرما صلی بیانولی دلته راته نه صدق جیل کې به راته څه نور نه استی لا ښه ورته جیل کې واچو قالو ار دیوا غاو وې دای جیل کې واچو دله را ورن دله او له کا وګړو کې جمع کوم چی نکابل فوج ها چې زړرال ول راځه ما کول وی اداو نيګه را جمع کا خالق والله یا دوګه به ګل شاعر مې عليم رابو الی تا او یو جادوگر پووا ناو جا دوگر دے مقابلی لوله مناظرہ جوڑا کا موسیٰ اسلام السلام تے ہوئی ٹھے مقرر کا غریبا سبا دا اختار رہا دا سبا دا اختار مختار دے بیانے کا ہر کے عاشق شد اگر چین ناظنینی عالم است ناظر کے عاشق اگر چین ناظنینی عالم است ناظر کے راست بار میں باید کشید سوچا شچھ نو ر بیا بار نو را کاږي دا په مسالہ شکانو اختر مختار نه کوتو وجال سره دو فرعون نو رل جادوگر فرعون تا دیمه مراله یو مراله وګره دو فرعون سره مقابله داغد چندريانو مالدار سره مقابله دما مرحله جادوگر مقابلا وجار سارادو فيرونار فرعون تا و ديا مب لبا ساجري کیم گا زورا قال نعم و ورض فرعون आओ نعم आओ راجر باسیه وانکم لمنا المقربین تا زماد نسد قانونا دلویا جره والله ورک ما خواږه بناځي الهو خیمو خيبا سټۍ را سټۍ زګه مالدار هغه وای زچته زام خواطا پرېدم نو زما شکر او باسا دغه ته تا ځان زو کینونو زما شکر او باسا زګه څو ډېر ما غول نه کوم کنه ده هو غول نه کوي کنه ها بعد نزیه نده وی زنیر غرط ساریم دو چی دی زان سرکی ناس تو تا پریدم نو شکر و باچه این ناکم لامنا المقربین ایمان بگنه و په با دیم شو چی سیب وی چی زمان خواه که با ناس دی یاو نمی دی با دی خوشحالی گی نم سیب سر ناس تو با نمی سیب تداوی نمی سیب سر او قوڑا و نمی سیب سر روس کلا دی بتش با دی ا سر بصره غوړا نو سر بصره اس کنا کانا نام وینا المقربینا یی وتاخذ نزد ما سره بناسی سر لوکی موکی به ساتای که دای خریب عذرا کانا نام وینا غوملا مینه المقربینا یی وتاخذ نزد کانا ما ایمان به ګلونو بده خوشاله شو چاږي ایمانی نو هغه څنګه په ناس دنه خوشاله دي یا ظالم مستقیمی او غالو یا موسی نو هدا یو موسی علیہ السلام یو ځل کراچات تلومه زمونږه شاګردوم دې مارګره ته بنهره دې امداد الله نومینه نو هغه تندې فون راګې ګورنر د سينو نو په ټلیفون کې خبر شوم ولارانس تاسو خبر راغله نو زما سره ملاقات کول غواړم راځم ته وي مې چې ور شو غسه راضی مونږ به ور شو تما تنظیمات بیا منګور نو هاوس دلالو چلالو نو ها په انتظارو ډیر خوشاله شه چې مونږ کې نو اسو خبره نن شوکول ما کا بری او هغه خبر غلې هو هغه سوال سي تیر زه بیا خبرې شو روکلې شرامول ته ما تا مارګره وي وایدا چې نو دی په دې خبرې کې اسلام خو دې غلې هو په دغه دازې روبو چې ما ځان ته منو ځان د مستقلی څړې زمته نسلط امازه پیسې زن وغورما ډوډا ته زن وغورما ما ته زن وغورما سجه دیشې نن ګورنر د سبا به سم ژوندای چې تویب یم و دا به ام انشاء الله ها دغه نن ګورنر د سبا بني ها عمران خان امریکا کې تقریرو کې نر سړی د اچھا فوکې نوې خبریو کې یو سړی د تواید ګیډان بچیا نو جنگ اچھا وعتوائد زماری بچی هم دین اگنورن بریت تاوکی زماری خوفی نو نواتا کری ری خواب ما نمگ ناس دو دا سے دا فرمان گورنر ناس دو پروی کو دا نورو ٹول ناس دو خبری انتره که دے دا سمی باری سار کر وی آئی پی دا غده زرا پاس دې ایولی ما کا سې سار کړي د څه کوم دا کوي نو پرવેશ ورکور پخبل باندې کړي هالان ځای هو پهلو یو دا باندې راغور بس بخبل لاړ هو دی راوست به مران څخه پاتشي نو من نامستو دی ګمران خان راغي لړې قدمونه غستل اټول وه قطار کې ودرې دللم شاته کې نه ما په سیګه سامان jira zai تاسو مخ کې ودرې غي ما درسلو ودرې په شرايشي ودرې ما زره خپل مارګر تیا خارکړه چې خبره دین نه راکړه نور زس د پیروکار خو ما ځان نه خپل تنظیم مشره ها راه له شو روان شو خلک ورپسی دي گورنر شاه فرمان ما سره یو ځای چې ما ته ودی تاسو ميلار فېرمه نه نه دغه ملکي په سم ميلار شو جوه هم منډې لګې لا ګرځو منډې منډې لاړ آی لاسټ سټېج ترسه د له ایرپورت کې دوه هرتوی به موراله سه بمرا د لوی کم دی یا نو بیا را تاسو د سټېج نه را کوچي اما نه راغې نه نور ورپسې منډې وای نو باندې نه کو سیم سی نه نه سربان نه او منګادو قران طالبان اوسپي او بياميو ان شاء تر مرګ ويو ده ده ځان له موقام دي هر د اوسپي او مارګرتيا ها سره گئی ها په دې مګو شالي گچې څراکه نه سم څه سره نه او وړا ها قالنا موي نګل منل المقربين وي ورده او یای و تاسو د نیوز دے قرآن الله دی برحمتونه وليږي ویبه خان نواب زایتا چې راړشي نو تاسو وی فلانیا ګرمینه دا تبو یو کنه جی دا یاره چلګي وبتران کاکي کاله دی فون بوه کی نه کولی هو تاسو جی نه بده مشری نه بلي پیری نو تبا به براواله وبو وبتران کاکي نو بیا بوئی ارا فلانیا دا کات راو باسا چه دوالا کینو نو ستابا نمشری نو با دی استازی نو تا بانده با پخپلا دیرہ که کات راوالی نو بیا بوئی خای فلانیا دی بالاخ تر گلاس کا نو تبا راوالی ورطا با کے دی نو دیو افبی او وضعی دیو پا کات کسم لی اتا تا بے دوست با دی پرسائی نو بیا بدارتاو ای بلانیا دا بالخ لک دیفوا کا دیخ بوتا ملخ بیمی دا با حکو دے نو تبا لخ بوتا بالخ کے دے نو دے بالارتا ملاس تی بکنگی حتبو اتاو سبری بکورسائی کے ناس تا نو بیا بدارتا یو سات تیر شی یا رستا پلاو دیر خسدے ہو زمان کے دیر خدمتو نکڑی دی چه براگ دادای بدا نو پاتې. مطلب بهداي ضرور اواله او بهداي کې می جارو نو پتا به جارو وای نو تا تواناس دې کې ناس نو د وله پرني دي دا جستاله ملما شا نو پړ پس کال کې باندې د ضرورت لای خور کی ابلستان بازار زرغون د کې نشات بازار د دی دي جیتاسو ډاز ووي باګې باندې نو صدر برابر وو وو وو په صدر بدلتا وای او زر بچونی ته شروع کیچا لچا چاې باند نه کا او تا ته وځي دا خپل ګر او دې کله دا خپل لچا پیډ ناجز ملمش چیزه منشه اجزان نو سره دوستي وکا او چلزان ناټو سره کې نو بیا به تسب چه کې قال ان ام وانكم لمن المقربين ها تا غما ز په دې سپکيږي ها چې ته غاټي بیا ورڅخه ځه ها بیا بزاناتا غو نا وټي ځابه چې مت تکبر ما متکبرين تواضعو بیا چې اغه سیر دې نو چې ستانه خسه به ما ځه د راست ته درنه خپل ده زماده سور لیست دا سوارل ما جاماست دا جامه نه خوله سوار ته یو لن تغریل تلې ما زم برګر کو اکثر جزاني دی رايوم ني د یو خان په دې راکي پرګرام کړه نه ناس نه د جمنګا نارو کان پروتو ايته وغډ بالغ پروتو چاپیرا د اوسنه کورصای پرتی ز په او خان او بګور کټ کی پریووزی کینی ها ز خان وی راضي دي بچایو سکو او وی چې مال بچایو سکو ما خان چروان شو زنی غرلم کټ کې کېناستم چې ګارد کې کېناسم ډاډه دی والا ها نو خان راته چې تاسو فکر کوڅه کې کېنی ډاډه کوو ما نن نه زہ زمیدار ولسلم زہ په کاټ کې خوشاله ام زہ ساده کاټ کې خوشاله افضال خان مدارد سورتو ها نو کاټ کې مې ډاډه نو هغه کورسای کې غریب کیناز ته مجبورای ها چا مې جوس کلا واپس یې دوه امرګری باځ ما دې وې کار خو دې ما دو نو کټویږي چې زه راوستم کار یې او به زارلې او به مالې یې دوه ليو کې ودو ا بیا لا ما سره ډېر غو تعلق شه بیا یو کانفرنس کې وو د پښتو کانفرنس به خور کې اماده تبو بګرازه او تقریر واکه زم ما کو ډېر خوښې زم ما دکې پښتون مولا ووخي قال نا و انكم لامن المقربين او ای او او او او او او او تایی ما خواهک ناس پاسی ایو او دمانو که مولی با ستای دا ستای مزاد ماندارو دیروتا او چه زی نبیاء خود مطمئن زان خوددار ایسابو قالو یا موسیٰ نوید ایوام موسیٰ علی اسلاما یا تو ورځوي وای مان نه ګنن ننول ملکی نیابو شوم ګل کو نا ادب پکيو موسو مومنان نو ور ادب پکيو الايمان نسګا کا لال ګونو ورته موسی عليه السلام تاسو ور دوی کلا جره ورځول یم سا ګانو لرا سارو عيون الناسې نو نظر باندې پس هر ګل خلقو باندې سیر اثر کئی وسترہ کموی ارو لیلہ و جاوی سیر نازیم رات لوگا غیب جا دلوئے باندے و آو اے نا ایلا موسانو آئی اکرامنگا موسا علیہ السلامتا چکلوان سادے فائضائیہ تل قفمائی افیقون نا سا مفضا قرب کیا گا چدئی جوڑو لگا هغه لکه ديته وای چې خلပေونه نه و او تیري کې اندازي تیرګل چبلې پهونه الله دې می بشمتي الواتي رہیه فواقال ها ګونو ثابت شاګ او با دل شو اچ کول فوري ګونه الیکا کمزور شو پدا ما کې وګړم دای زاليدا وهل قيصر د ساجدينو وردل شجاعت ګر سيدا کوم کې زګه باطل علمم کله کله فائدہ سړيله ورکه زګه غیب دی پوه شو چې واده جادو نه نه دا معجزه لکه جادو هم سر نه غټ جادو خدا معجزہ نو علی پی جنل قالوا من رب العالمین الی مغای ایمان راوندے بربد ما لو و رب موسا هارون دا دوله وی رب موسا هارون زگا غیور ده معرفت ده که زگا ده اغیی ذکر کر رب موسا هارون چه چادر ده ربو ما چادر ده توحیدو کو ده خلای کتابو کو اغمه روا رب موسا هارون شعر قرانی او تقریر کو یو سړے په کوټاره او کو ټا ډوپا کیو نه و وی په بیر ملاقات او زیارت دن دی هغهس کولای در ولا شعر زیارت د مصالین مبل او نو سړے په او شو رو یو کړه اخیر کې سړے راګه بیمان ران جګس تھا به ته مات دې ربي موسی براد ده موسی و ده حرون بانده اوه فرغان تاسو ایمان راڈه بدبانده مخیده آگه نا چه زه اجازت و کما تاسو تا یا گنا اندایا و چل ده چه تاسو چل کرده بخار دینا پارا چوکید دینا آل دینا زرده چه بو بشاید تاسو بسزا گورا ده بلی راتاو شد چه داده دمارگری دی یا داده یا چل جور کرده خلق او فیران لاڈیر چلو ارتر دو دنیا پا اعتبار دیو خیارو لیاز پاگئی اڈی کارخ پل کئی کارخ پل کئی لیاز پاگئی اڈی خواب کو باندی لیاز اڈی و راوستی دی دی اداوی دی دمار گریو دی موسا چلی جوڑ کڑی دی دائی کڑی دائی کڑی دی او لیاز بوم بتاړی استاد پارم داسیو کوه تان داسکوما لاو کا دیاں نه دیا کوم ورجو لگ من خلاف تمرا پر بغما استاد ستاو بیا بدل او بیا بزلنګم تاسو لره غوند تعالو نو ی داینا ال ربنا ملک لبون منګار زمنتون کیون شیمان په جنو نو وې ما سره بنازي نو خوشاله شو او جی ایمان به ګراغه نو رب دب کې کوي لاس په وانه پرې کم ژوند بم کم او جی ایمان به ګراغه نو غیرت راغه غیرت د ایمان سره راځي چی مانی نو غیرت نشي راتله غیرت د ایمان سره راځي وما تن كم منا بدن غني ته زمونږه ما ګرځا خبره زمږا ایمان راوړې بدلان درا زمږا کله چرآ نن مونږه تا واره زمږا توې کې بمږه باه نکلا کواله صبر وته وانا مسلمینو بوله مونږه تابدار کو د صبر دعا واړې یا نن مونږه کله کې صبر الاستقامت والدين وقال الملؤ من قوم فرعون و ایمان دارو د قوم نه فرعون بنا آیا پری د موسیٰ او کوند دید پارا جفت سادو کی بزمکا کے وای زرکا و آلیہ تک او پری دی تال را و آلیہ تک یا و الہ تک دوڑا دیشی پری دی تال را و تک اوستا مددگار یا پری دی تال را و نو ی فرون زرد چوبو دما زمند دای ځان دای بپریدم دای جنا کاه واینا فرقم کایرو نو موږ د پاسه د یزور اوره دای دیم حکمو چب ما مکه ولل زامر الله لکڑی اوس ما لاالکم کو پدی بیاوس نه راسی دل دین مخکی الا مردار کو قال موسی لقومنی موسی السلام فل کونتا امدار ورای با الله صراو صبر کو یگننس مګه دا الله دا ورګی دی با چاردا چکو نشی دا الله دا بندګار دا الله نا او انجام د کامیابۍ د متقین الله تسلی ورګام بیا او کار کومو نه به تسلی ورګولا پهوځه امتحان کې ورای چې مې مرګرو نو غوم نه رانو قانون من قبل انطاق دیانا وه ای منګ تکلیف راکلی فر مګ ته دا رینه چې تمنګ تمره غلې او باس دا وی نه چې رالې ته سمد لاګو 아이 ور دوی موسی پروان نيسته ستل را ټولم مګ کېومه منګ لا اولاد لالګړو تکلیفونه راکړو ته چې راغلې دا نه بعدم تکلیفونه را راکې ایس پروان نيسته موند چاړو چاغوانو سرا دتيو ددان رانو خبره شه تا ته اج تګریم مړه تاس پرې مته به نه غو سرا دتيو دا مې مخ کېم قاتري د پختانو وړو کې چې نو پختانو و الله بغاړه کې چاکو جوړاندو پخوار او چې د ګرځې دوه شنو سادرګې و الله جوړ دا یو لیکول زه ګړ په پختانو ځوان بچګانو کې تیر شوهو هغه دم وګور سره ځګړې د دلا ځا کو سره ځګړې نو ځوان دې بچګانو کې تیر شوهو نو غاڼه کې به ول چاګوږه ځوان چې بچیا ک پهختانو کې ځوان دې رنه لې چاړو چاګانو کې بچوان صادر کې ویواله بو غواچو چې بچې دا د کفن د کمزای کی دا بدل باندې سو واچي دا نه یاريږي چې به کفنه واخو چې دایره دایته نه بیانور سره جوړ ته پیریاني رايي چاګو ته ځړت گئی۔ پیریانو نه یارو شه داو دا بیا جوړ کړل نو آیور دا یې مندي سره د دې سا پروام کو قالا سارا بګميو لګادو وګم چې کله غلط تسلي ورګا مشر لږ تسلي ورګا وا تواي اندي سرا د تی ته بهما شان دا جنگونو جاګړې زمونږا جوان دي تا ته به نپریدو مونږ نو بیا د مشر زړه نه اخی جي قالو ذینا مل قبل انتا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ سَارِبُ کُمَیُو لِگَادُوا کُمَ غَوَرتَوی او ژہ تاسو موتامدی ای ایتماډوندے با ای نام یقین دی الله بسا سوک داد کړي زکات دې کی رذی وَإِنَّ مِن عِبَادِ اللَّهِ لَمَن يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ دا سب بنيان دي چوکار باندې قسم خوري نو الله کوي دا غاغه کلا کواله دا الله کوي دا غاغه غیرت دا الله کوي غیرتی بنده دا الله کوي موسی علیہ السلام ورته زبان ناز دشمن تبا کوي چا چې اعتماد په لاکړه دا دشمن ذلیل شوي او رسوا شوي دی قال ا سرب کومایو لگا دوه قوم وَيَمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ زَرَ دَرَبْ ستا سوتې علاګ بنگي ستا سوتې او پاتې به گیتا سولر زمګه کې فایم ذورا کیف تعاملون ګورې چې څنګه عمل کوي تاسو ولا کل خذنا لفرونا اوس ابتلاء بنعام و انقم چې امتحانونه په الله را اوسې ابتلاګانه پتاي چراني ولي موږ فیرونيان ب سنینا په ق سالو باند دی نا منته ماد دی په کاوالی د میو خ وغا چې د یادو سدي نوکه چې بر د دته خوشحالي قانو لنا ع نو دی و دا زمونږ ه دی اوکووبه د دته مصبت بعد فلیې ولااپ مساال دی سلام اوغه چابان دی چې د سره بیبی من کو جایی اگلی امکا خیر و نمونچاتا خباردار سهد بادفالای دایدی دا اللہ سا خدا لیکن ان سرده اینا گی قالو ما ما تا تنابیه من آدم نووی د در کلا ناچه تر آگلی منتا باگی باندی دا معجزینا دید پاراچ سیرون کنمان باگی باندی ورمانا نو لگب مومنین یمغا ساتس دی قوم کی تکمان جراڑے را معجزه دی جاګورا باندې کې منګي نه منو فارسان आले مو طوفانانو لګم بډای وادي طوفان وان جرادان لخان طوفانونا برال ملخان به الله راو لګل ملخانم مجمع زوړو کې او ما اوه اتیا دي زمند بده ملک باندي ملخان راغلی آزاد ډراداص ملخان چې باره بسړی قتل نو اسمان نخيارې دو دانس ملخان یو بل سره او د زمیدار صاد ضرور به راغستیو اپ دې خپل پټو کې به دغم له خان به با باور ونه ديبلا صادرو له سي چاپير وال چې دي راکوځوي شتي پټيکي او ځکون پټه آبا خالي بنو او دغم له خان بسم راکوچو نو جو دوه منټه واه ترېدل په فصل بیاو هر باندې نو پاتې تا به خوړل یوټولو هردا زه به خوړل و دیکھ مخی کال کیون بسند کی راگلیو ادا لا عذابی وَالجرادا اللخانا وَالکُمَّلَا او کنی کممال منو تک کنے وایو اکثر دسپیدی گوگولو کیو شاہ تلو دا سکھا کون کی او مفوکی ادا سکھا کلکا جڑیو او وینس کی دسار وینہ منو تک کنے وایو تا سکھا سواییو ہاں کو نه او تو یکا ولکم ملائکونه کله کو نی یکل کرونه یو کله ولکم ملائکونه وضا فادیع او چیندکه هرڅکبه چیندکه چینه کې کټونه به سرچل کوم چیندغه دانګل ود دما وینا ایا د مفصلات دنده وځه وځه کارا فاس دق برونو دایدان غاټو وکانو کوم مجرمین کودای قوم مجرمانه نو کله جوا کی بش په دای باندیا صاحب وی په دای موسی علی السلام دعا غواړو مل در امستانه جون دې ورته مال دعا غواړو جائز دا دعا و من ال الحاضر جائزن چې جون دې حاضر جو دې سوال ان کا او مبذولا کستان غور او کنا غور دی و تو ما نه دعا غوا جائز دا نبی علیہ السلام حضرت عمر فی الله تعالی نو تو ویو چاګه کلا عمر لاته ور لا دان سے دعای گیا او غی ور الیا مګه دعا کہ مے روا دعا عمر دیو مگلا دعا واળા موسال السلام دیوی مننه دعا غواړه جائز ده ژوند دی چې ژوند دی او تا وای چې مرده بیا ستاسو دعا ته په وخت یموسا دولا ناربګا موسال السلاما دعا غواړه منل راځه څنګه په سبب ده چې واده ګل اتا سرا لن ګشتان رځان کله رګ تزمنا عذاب خپلې دوا باندې ذکر دوه مخې 13 شو دانه چا لر په عذاب لنو لنو لنو مینا لغا خامغه من بسات تصدیق گو او باندې ګمغا تر بنی بني اسرایل نو کلا جلر ګمغا د زینا ذات تر یو نه دې شدای ورا سي دنګي واغه تای زاوم یان کوتون ناسا باندې ماتون ګیو دی وا دې لالا پاکستانی قوم با د خان د باچا خان ورو هغه مقرر شو نو ځکه هغه مقرر شو نو بیا داسه حالي جوړ کړه چداغه لوروا مریم او هغه د او سیک سر نکاح و تاړو خپل دړي کې شېغل قران د خلاف تقریرو کا او بیا چې قرآن باندې استګار څو شو ها رپورت پیوشه دا هیږي وال ټکول شو چې قرآن په خپل روح له کې لیکلي دي په خپل دایره کې چې نېشنل کان پښو او ما راپورو او ما دای خلاف تقریر کړو دا یې سلیو اوګن سلیارو خلاف هم کړو چې کلوه تعال دي د مسلم لیګ هم کړو ته بلې هم کړا چې قاتتي وا پغې رات کړی نو خلق دا اغن تنگ شو آئے وی دا مڈی خاکول اللہ تنیشتے بوجوکے وی مڈی خاکول نو نیزام الدین پر آگے دا اغن اچھکے والی اللہ اخلاص کے منبخشو نو سکاندر مرزا پر آگے دا جعفر نو اسے نو آگا بادامانا غدار ہم مر جعفر آگا سڑے ہو چٹے بسلطان احمد نالے سر غداری کڑیوا حلام ایک بالوئی نانگی ایمان نانگی تین نانگی وطن جعفر از بنگال صادق از دکن دی ایمان شرمو دو وطن شرمو جعفر د بنگال نا صادق ددکن امگی جعفر داغن وسے سکندر مرزا داغن ایچگیوالی نو بولا محمد لگڑا پی نو یا لاد نوم انقلاب کې نوم وبخښو نو چاګلارد نو و عیوب خان پر راغي ویخل مارشل لار باندې مصالحت کړل ناس کا لوم شو د نوم کې نو چاګنا لارد نو یحیی خان پر راغي نو یحیی خان ملک د وزایا کو یا لاد نوم انقلاب کې نوم وبخښو نو بټو پر راغي نو د موټو ماندار او غریبانان او جنگول سرمایہ دار او نوکرانی او جنگل کارخانہ دار او نوکرانی او جنگل انتنا خود اخلاص کا نوزیح الخق پر آنے نوزیح الخق پر, پر مارس اللہ مقرار او چاہ چھئے اٹم بم جوڑو اگے پانسی کو نداغن اچھئے والی اللہ دن اخلاص کے منبخشو نو گنجينا واس شريب پراغئی نو داغنه اچغه والی نو بینظیر پر آلا نو غلال تماشاوا نو اخلاع دین اخلاس کے نو بیا پی نو واس شريب پر آلا ویدی پر ای بخیو نو بیای تچغه والی بیا پی بینظیر رالا نو بیای تچغه نو بیا پی مشارا پر ا چې بیان دې نوال شریف راځي چې یو بیا په مشوره پراوي نو تباہی د ملک کړه غیر را د نقل انګریزان له دې ورخړی په افغانستاني د دې ځاینه 57000 حملې وکړي د مسلمان د ملک نه علماء قتلګل طلبه قتلګل به چور ما خلق اغيونی ول او ترایو غلا نو یا الله دنه ام خلاص کې نوم ورکړو ځراغه خلاص شو نو سپډره اې نو د دم څخه یو با زنجلا بیا به مخ کې صحیح هاګه دې ګوتاه کیه چلا مخ کې به بیا سکه اعزام یا قصور چار ماله ترسو نه سم شوه عامالکم هم مالکم شامد عامالما سورنا درګرا زمون یا باد عمل صورت د نادر نیولې نه فلمه کشرنا نور رضان کلا چل ریکه مونږه دین آزاد دریاونی ته ش سیتون کیو اګه تا نه صاحب د ماتو ګو خونږه الله لا فان دکن نامنم نم بدل واهسته دینا نو غر کو دیو جنا ش دی تک زیب کړه زمونده آیاتونو غانونو نا غافلین او دای د دینه خبره و ارسل قومه الذين كانوا يصعرونا و ارسل قومه ميرسر اور ګمنګز مګه کوما غتا كانوا يصعرونا چای کوم ذری شو مشرق بلاد مصر مغرب بلاد مصر اغه چه راجل منګه پای کیو پر شوت مونږ دراستا خو په بني اسرائيل په صدائی چلے سبر کړو او ها لاګلمنګا چې جوړول فیرون او کوم د امګانو یاری شون او هغه باندې چې دای خاتل پاغه باندي وجا ورنا ببن اسرائیل البحرہ کهګمنګا بنی اسرائیل بدرياب نورال لایب او کوم باندې چغه منجه وران او باغ درګاونو چې زده یو چې کالا فیرون مخ ته لاړن یا قوم یولید چاغی درګارونو ته بسیدو پراتو وی موسی مونږ له تاګه سیوی پکار وکړ مونږ له انداز یوه لاخ کار چې موږ وینو ای ځان لا اعلان ګمال او مالها وګندو مونږ لا ای لاګه وی موسی علی السلام یهی تاسو قوم جاهلان اننا اولای متبر یا جنان دا غسانت باقی دګی پاغا من چې دی دای پرای که او با کل دیا چې دای کایو قالا غیر الله اپنی ګون الها وی موسی علیہ السلامه به دان نانو لړو متاصلب الها سورې انعام کې مېلو څوار لس میا کې غیر الله تحدو الیا بیائی ویلیو او غیر اللہ <سؤال> یاب تغیی حاکما او بیائی ویلیو او غیر اللہ یابی کم الہا و وفضلکم من العالمین او دی اللہ ورگی دازم محلوقات خل زمانے او کلاچ خلاص کئی منگا تاسو دفرانیانونا رسول ویتاست ابت تکلیفونا اللہ لول ویزا منستاسو جو اندائی بیبر خودستاسو جنہ کئے او دا نه کیدو ستاسو ګازمائش او طرفه درام تاسو موږ دوی چې زیه نه سړی داغه مخه لالول او زیه داغه مخه کی پروتي دا هر دی ټاکلیفته ورآدنا موسیٰ سلام سينه لیلا بلا مراله پینځما وا داو ګرام موسیٰ له سلام سره دیو شپو نو پوراگله موږ دلارا په لاس وباندې انڅو نو موږ او تلاس باندې اشاره دیتا تا انبیاء عجز دی در قبل اختیار خاوندان ندی فتح ما میکا در بی اربعین الهلاتان نو پوراشا نیتا در ملاقات در عبد دو سنوی اخش پی ایو شایر وی ای زوفی شرابانگا شوک پاک که در شیشا بماند اربعین سنوی اخرازی زان لشاہ اللہ سرا مناجات چھ سڑدی پاچی وا کان موسی علیہ گی السلام پن رو راہ علیہ السلام تا او بلونی تہ قائم مقام یا زما زما پقوم کی تہ زما قائم مقام یا آیا ہای اور وعدہ کے راضی نبی علیہ السلام حضرت جی تولی ہو یا علی ان دمنی بمنزلہ ہارون من, من, من موسی اے علی تا زمان بعد دا سیرک حارون جل موسا ناو شیعگان وئی اوکا حارون اے اسلام پیغمبر ناو را دیلی پیغمبر دے دا نده دا مانان نده وایا آخو نبی اے اسلام بیا وئی انا خاتم النبینا لا نبی آبادی آگیم بیا او دی مطلب دا دے د من نیم منزلت حارون امی موسا تا زمان آباد داسه لنگه حارون ده موسا آباد سمت لبو. کلا چه سلام زمانه و موسا علیه سلام تینا تلیو. خلق دره یو دل داسه و چه حارون علیه سلامی پیغمبر ده اللہ گنا دا غی ملل. دیم دل آغا و چه سلام مرغ روا غن او درې مداسه وا چغيه اولويي توراتو دوه نه دي ته وې ستا په وخت به هم خلک درې دلی شي سوق بدی اولويي تورات شیطان به لاوي دغه شیا سوق سو بداسي چاي د صاحب پیغمبر وې په الحال باندې غني او سوق بداسي چه ستا مرگ برواه گانی، سنجده هرون مرگ رواه گانی، ستا مرگ برواه گانی، او دیواجی چه کلا بیا خوارج رانه لگه، نواغید هردی علی مرگ رواه گانی، او اغا عبدالرحمن ری ملجم، چه هردی شهید کرده، اغا دور از برگو، چه کلا وگونا تے پرے گئی دل رنگ نو زیاد شوئے لاس تے پرے گئی دل رنگ نو زیاد شوئے مجھے جبا تے پرے گئی دل رنگ نو زیاد شوئے یا دنیا کی جزبہ ذکر ہو نکر کورا ذاکر خدا حضرت علی رضی اللہ قرآن ہم مر کے نوا کرن بغدادی داو کتاب دے الفرق بین الفرق پایی که آغا ذکر گئی چا دا آغا چاچی آغا ردی علی شهید کرده ہو دا آغا تاغیر چکل خوارج گئی نو آغای ہوئی یاد زربتا منتقیهم آرادا بیها اللہ لی ابلغا منزلار شردوانا و برزگارا تا چاہ ردی علی وجہ ستا نور سمالب نو خوچی آرلا درنگ رضا شی تا اللہ رضا لدکری دی اننی لاس ګورو یو منواسی بو او فمریته اند الله میزارا ز چې سنا عمل یا دوما زو وام کله چې اعمال تلشین تبد مقام خاوون دی ډینو کار دي کړي جواب کے حال سنت والجماعت وې یاذر با تام مین ما اراد بها ا لاله اپ لوگا من ذلار سے غرض بانا وہ بدبختہ تا جارد علی وجہ تا نو سماتلب نو کو چالا تا غوسشی انی لاز گرو یومن فاسبو اشکل بری یت عند اللہ میزانہ جو سے ستاد املی ادم چاردلی دی وجل تپڑ بدبختہ د مخلوقات کله چ اعمال تل ارو علیہ السلام دې زم ما قائم مقامیا زم قوم کې واس نيا اسلام گوا و نادت به سبيل المرسلين متا بهار کې غزلار دې المرسلين نو کرا چراغ موسی علیہ السلام زمګه ملاقات لا خبره وګړې دو سرار بد د نوې دوه ورځ ما ماته نو کیا چې تاسو او دا سوال خو به نوم هم کړو حباغی عذاب راغلے ہو موسیٰ علیہ السلام موکر حبادر ندے ہو لی سوال کے نیت کے فرق دی کلا خبر ہے یہ کو نیت کے فرق کی دیوگا بادر لگی دیبنگا بادر ندے لگی موسیٰ علیہ السلام دے منی نا کردے ہو چل خبری باوری دے یا ارمان دے اللہ چتا ہوئی غار دې مين نه کړو د دیو جناان خال لن تر مين وی الله د مانی شې دی لګنو ګور کار تا نو ګلې ټینګ شپ پر پنجابان دین سر دې څه تب ماوی زمان تجلیات دور زیادت دي دنیا کې تنش برداشت کولې غار نشي برداشت کولې فلان ما تجلا ربول الجمال قالاج پلا گغا الله رد د غرتہ وی ګرځول دل سره سره زګه پلا کوره زیاتو تجلی دور زیاته وا زګه شاعر وئی بے حجابی کہ هر ذرے میں جلوہ آشکار بے حجابی کہ هر ذرے میں جلوہ آشکار اور حجابے ساقی صورت آج تک دکی نئی بے حجابی خدادا چه ده هر زره مه ها او هجاب دادش چاد رو سو نلیده به هجابی که هر زره مه جلوه آشکار اور هجاب صورت آج تک دیکی نئی ویتماع نشی لیده غر تاو گورا و کلیچه چلی که غر تاو گنا زره زره شب و صایگا پروادم موسی علیہ السلام به نو کاران چې بو موشه په پاکی تعالی را زه تو بوکه ما تا زیمه وند ملو دی خبره چې د دنیا کې نشیلې ده نو یا الله وا موسی علیہ السلام ما چونګړ تعالی په حال کو په ساده پیغام درګول تعالی جواب مساو د خبرو جماعتا صرا نو نیوال چې درګه ساته شر شکور گزارونا خوز پونیوا مطلب دا سن جب جا سم شیدنی ولی شید دا سکرک عزو علیہ بن نواجز حجیس کرازی دا جا مغاقونا با سننا تو با نکلک گئی کرا جی خلق تا سننا سننا تریکی اہلی وَقَدَبْنَا لَوْفِ لکل یو منګادله تاسو ورګه ده هر یو من ګل شهاندار ضروري سيزاد دینه و مايزه تناو پنداو تفصيل له ګل شهند پردار یو شیدو مرز دینه کولی اورفي نو نیواد دلابا مضبوطیا او غمګا پر کونتا چې املو کې په اوامر الدين زوده چې وخوا منګا تاسو انجام د فاسقانو ساز <ساثر> روان آیاتی اللذینه زرده چهر رو ما دفهم د آیاتونو زمانه آگا کسان چه غی زان غرد غرد دردی بزمکا کین نا مناسبه قرآن ولا نو ورزی قرآن تا نکی نی نوزبه دخبلو آیاتونو دفهم نوالو فهم د آیاتونو بینصیب نشی ددیواجی زنونی میسری ویه زنونی میسری چه امام شافی رحمت اللہ علیه بداغه نا دعا گستا مدارک داغه قول ذکر کئیو اب اللہ روحی اگرما قلوب البطالینا بی مگنون حکمت القرآن اللہ انکار کئی دی خبرنا چه دا با دل پرست و بزرک که دا قرآن من غل روا چھئی با دل پرست مبتده مشرک آپ قرآن بعده نا پوئی و ای اراؤ گلا دل لا یونیون بی ها کوئی نیده ایمان نرادی پا دی او مشرک ده قرآن پا خوان نم پوئی گی آبدا کوئی شانی نزول دے او شانی نزول دے او داد دا آغا زمانه لانی پوریر آیات راغل او پلانی پوریر آغل تا دا سفادشون در دیر زمانه قرآن دا آره زمانه دا پارو وی اراؤ گولا دی اللہ یومینو بیها او بوینی دا اللہ را دی اسلام نیوی غیلر اللہ را او بوینی دا اللہ را کگان نیوی غیلر اللہ را دا دید واجنا چایی تقزیبو کزمند آیا دنو دید دینا نا خبرا آگسان چایی دا, دا ملاقات دا آخرت دی امرونا دا دید بادر باندې شو ورکول ماګر د هغه چې د یی کول ورته خزر كون موسی اون یو كون د موسی عليه السلام پس تر د موسی عليه السلام نه د کالو دای نه اسخه جوړدار چا غل راو आवाज سخه جوړ کو صاحب ميري هغه اني کې سپرینګ لا ګولیو جواب راتل نو به आवाज کو انا یراوانو لاو کلمو ما دای نو ګری صداس غی خبره نشی او نو خو د نو اله چې خبره کای اله واغی چې غلار خای ایت تغزو و په خدای تووندی ظالمان نو کلا جو ورونه شپلا شلو دای کیه نذای مخابخ موسی علی السلام چراغه چلو تا پوره سکهونی ووس مکه له اخلاص کو او وره و انم قض او دی قاتنا چې دای حتا شینو ی دای کرامو کی بون باندي رضمنګه بخناو لګی موندا شوب مونګه تا نو کنا جوه پس موسی اسلام الصلو الله علیه و کونتا رضوان صفاح دغد ووسه غوسا ازې غم جنو جن چې ما ور سره زړه ستړګ فرعون نام اخلاص کړه همندي مې او چې لګته زاخ وا شو باندې چې اسکی باګ نو ټورو ته بسیدا پرې وتل دا غزوړ کوته چې سکه باندې نو بده وت بیا پروږي خانه به سما خلفتموني من بعدي وې موسی علی السلام په دغه تاسه زمانه وروسته وګلده جوړ ګته تاسو پیدا کړتا وروسته زمانه آیا تاسو ته نوو غو په آزاد دره تاسو والګا او کی فودي تاس تای حل کړه ورو دا نوچ تختای وګرځولې ما ز الله ته رات بی عزتې کول درغه څاو نه نه ماصودی مروی جو ذات کې ذکر کای یہ روطا دیا د علیہ السلام د غسینا لا سور ایک دیدنا ترتا تنہ پرواتی نو کیو دی دنا جی او بغولی وال گلال وا خودی ترتا اے ہلکہ محبتا مننی نو سمرا ہلکہ تو را بغولے تانہ منگا محبت پر طلبنا کنا اچولے من بتا باند محبت وار کلالو آگی خودی تخت آئی اوینی و سر دخپلورو یا رو جر روی لیچ راخ زان تا سر نی رون نی و گیری او سر نی اونی زان دی راخ دو, دو مطلبا یاد دی و جنا چه تا مساله اولین دا بیان کردی دا خیان دا چکی دیگلی و مساله ندا کردی چه ستا مرگر ری و مساله کی سستی اکرا ته الله ساجر ورکو له شي يا يجور راته ران نزدیک لاز په واچو ولې دې ما سلام امیر دوړه سورته ورکو له شي کله او مرګ ران نزدیک چې ما شر او سر کله وته غوسه کوي يا يجور وی له جراخ زان تا ويار انال کومه صدونی کوم زکاد زره او ما او نس دیو چې زما جلې او ما یا به می جانګور یا به نه وو میں منکو عجل می او که جان می کو ر بیا تاوی ځان دي جوړ ما ماته تر څاپر کو نو ها فلا دشمن بیا اধান مخدوش لګال دوړونه چې بیا وبن ونه شي دشمنو کو چال شي فالا د مش من بیا اعدام مخ دشمنان او مگر ورما سره ځ کوو ظالمانو نا هدايثره مېسا ابو زده دې مرګ نهیب کوي دا نه مو موسی عليه السلام معرب زم ما بغناو کې ماتا د انبيو شاد دي او زمارو ورتال د ننکه مونږ لا نه پخله مې را با نه کی او د رحم غون کی دره غون غونا یا کین نه را گزان جره یونی و اس خيله او خدای ته زړ لوچ وره سینه ته غصاب د تر او ذلت به ژوند دنیا کی چا چ زاح پرسو خلاف کړه چا چ زاح پر سو مات اس کړه چا چاچه غائبانا ده برسو تا خلق لمسولی دی نبایقه دا اللہ غزب راغل ده و زلط پر راغل ده زلل شوی دی, دی بیا و زلطن بالعیات دنیا او زلط بجوم دنیا کی دو جو مدارک ویو زلل بدایا لا هم لجد و ان هم لذات به مول باو رات او تک ذات به مول برا دین ده د یو ګو دی بروتی اگر کده ی عربی و ایرانی اسواد نشواري خدایب زلیلای رسوا بېو چا چ ذات پرسو خلاف کړه دوه الله زلیل کړي رسوا کړي وکذا لگان نزف دارنګ ساز ورکو موږ مفترینو تا درو جوړم ګوتا زه غته خداک پرز به عزت کولاچا حق بارس ته سپخ هارکو د ځان به په درو جوړو دای کړی دی دای کړی دی دای دا دا ولونو کرا دای ولونو ک والله لنعمل سیئات اگسان چغی عمل ک نه کاره بیا توو پس د دنیا ایمان راهن مخین افستا پس ده دینا ده دی بخونگی میارا بان نو کلا چلال ده موسیٰ علیہ السلام نا غو سان راوائی غسل تخت آئے او بلیگ دائی گید دا آئی تو رحمتو ده پاردہ کسانو چغید اقبل ربنا یاری دل وقت آره موسیٰ قومهو ورگ موسیٰ علیہ السلام چونگر موسیٰ علیہ السلام قوم نا قومنا او یاد دن سڑی ده پاردہ ما کا دنګاز په شای زمنګا او یا تنولې زګا دونس قبليوي داري قبلينه شپڅ پاکا سوارستل دي بهاره چې اسه نا یو قبيله وي زمنګا کسانه نه دي اغستې نو شپڅ پاکه داري قبلينه واغلستل نو دونس قبليوي شپڅ پاکا سان جو 12 72 نو دو ابدی موسی علیہ السلام وعليهم السلام نو چیدار دعا ته لږه نو sopa دي شو 17 وخت دار موسی کو موسی بینر جن لن می کا دنا فلما اخذت مرج فدون کلا چولی و دای لزلزله وی موسی علیہ السلام زکر دی وی من تو صلی هر زای کی مصیبات او امان جلل ور رسول مِن لِسَا نِلُوَرَا فَا كَيْفَا آنَا اللہ پیغمبر د دی دی اترازونه نده اخلاس شوه زلا سوگیم چه زبت اخلاس شو اوی موسا علیه السلام مواربا زما کستا خوخوه نوالا کڑی بدی دی لر پخوا او زبت اوما لا کڑی اوما تنگ شو زده تنگ شو چې د پیدایش نمی شورور کرده دا هرک ادم کې تکلیف دی هر ادم کې مصیبت ده د پیداې سره مصیبت پر دې کور کېلوه دنا د هبا مرګ نه بیا وتل پر دې ملګیا باد دلا بیا د شپې راتلل خزا بیابان جبره خدلا د فرعون دربار کې چغیواله د صايري مقابلات د صايري نو مقابله د کو مقابله دا يو ابلها کې شودا به انبييا ابلها کې شودا به انبييا نه ابلها کې شودا کربلا انبياو چې کوم مصيبهونه برداشت کړی داغي می صاحب کربلا کې چادو نه پیښ کړې شهل قران وی وی له خوبه حالت زو دوه ما او خوبینه ما د قیامت راز دا او زو لان ما چې سبا کېږي په پولیسرات بسن زما د دې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله او محمد نبی عليه السلام لمن تلاس کو او چیز سو دم نبی علیہ السلام زان سراد پلیسی رات نایسته اوما پورې نال ما اردیا بوری را دے نور صحاب دی نبی علیہ السلام دے پدی او سڑے راہ دم لڑ دے مضبوط با دم دے او نبی علیہ السلام سرے خابر شروکڑی نبی علیہ السلام دو امان و دا داسې ہوئی وقت دا سی ہوئی ادالات دا سی ہوئی ویزغل هو دې ابو رضي الله تعالی او دوام ستاسو دې نبی عليه السلام مخې دا سګا کې اړه او داسې مضبوط مټي وي هي ماته وې دا موسی عليه السلام نه کړه په دې ځای شما چې دې دې دا دو راه ګوسا دې زګاتې فرعون یریده زګې په سوکسانې و چې دې داس مضبوط بټانې دی او ا زګل دی فرونی یرید څوره مزبوطه دوهرهه په دھیاناتو قدم به قدم به پیدایش نا تر مرګ امتحانونه زړه تنگ شو انساني کله کله زړه تنگي قال رب لا شیطان لقد همن قال لو ویوار وز ماکه ستا خو هو نو د رب خواه او مال روما آیتما حلائی مانگا حلائی مانگا حلائی مانگا حلائی نه چھکڑی دی بیوکو فضا مانگا نا ادا مگر ستائم دی آنم اسکا لڑا موئی بچی زماما شران دی بوتنا امڈا دی دل تو دلو بی آمند شا تا گمرا کے بدی باندی موردو گمرا آئے وی پچا چھدی خوخشی او مذبوتی چالا چھدی خوخشی تا زمانگا مانگا آویننو بخنا اوکے مانگتا را ہمونکے <اوتا> لنا لنا او ته د به خو ګنا وعده لمه دنیا سنا مو قرار غم لا بدی دنیا کې تواند نه کای الله مولا تواند نه کا طاقت نه کا چه مونږ دې کای دنیا سنا مو قرار غم لا بدی دنیا کې تواند نه کای هم اخرت کې اجر نه کای ان نا وdna ایله گمګره ګرځو تا ته دوه الله ازان زما رسومه دي سرا چات چې شي ته لګ انتظار کا و ورمدي وزات ګلښین زما مې ربا نی رسې دلعاب شتا زردې جوبل ګم دې کسانو بار داګه سانو چغې ځان ساتي منا هیونا ويون او ورگئی زکاة یعنی ورگئی باکی زڑلا او آگا کسان چگئی دیزمون بایا دنیمان ران ان کی اللذین طبیعون النبی آ آگا کسان چگئی دعویداری گئی ده پیغامبر النبی آده خبر ان کی الامی پاک باز امید و مانی دی منصوب بسوی ام ته منصوب نیو مورتا موهر ته منسوب دی اتې بار چې <coughs> دا مورا نه پویا پیداو نو نا پویا اومیت او امیزه کوي یا دا ځی لکه دا مورا چې پیدای نه خارای دیم منسوبو یوم څنګه دا مورا پاک پیداو نو داalse پاک نبی علی سلام تا پدیه دوار باندې اومي وای دا مچ غاز علم په اعتبار اومې او امي پاک باز ما نا مونږه کا کو چلا کا ته مور پاک پلاش ویو ا هللي نا ته ویونا رسول پاک باز ا اج مو د یغلا لیک درزان سخت اورات کی او وی دلګي یا موروم مارو او دی دی تا به دا لوم منی گئی دی لند مون کرنا اور وا گئی دی لرا پاک سی زونا و هر مالم خبایسا او هر مې بې باندې پلی سی زونا نبی عليه السلام دمکه مشر او تای ها سور اوانا چې مدينه ترغه دوی نبی عليه السلام څنګه ورنین لالل نو آغای چون که دسارو نبی علی اسلام ده وی اب اسلام منل سپینٹا کې پکار ده سپینٹا که کچھ ماس ده پای شملی مواتا سپینٹا که وایو اب اسلام نو نبی علی اسلام ورده وی علی بو بزاد منالی بیل زیغا دو خانورا می خواد دور شای نو آغای اولی نو فاشربو من ابوالیه و البانیه اوز که داغید پیونا و داغید بولونا نو ای بول د ما یو کلو لحمو پاک دی نبی علیہ السلام دور زمانه یوارم و علیم الخبائس وی او توائی اغوذ باللہ من الخوص والخبائس اچه بیا لارش نظر میخ ناوی تفلو دیواز که ا دو کې ناوي ته فلوي دي اوس کا ا میتيازي سکي اپلي دا ولا وي مو ما کوم نه هو پات سي گاډي واډي وي نو دا حديث بخاري ات ظايره اړي اصل روات بخاري 7423 کې ذکر روایت مولا ابن اسادو باي کې راځي چی نبی علیہ السلام وردوی آلیگو بی الزودو منالی غیر زید و خان وغرہ میتوار شئی صرف دورا نبی علیہ السلام وی نوچی دی لالل فشریبو من ابوالیہ و البانیہ دی غسک دا عید پیوناو دا عید بولنا دانا چی نبی علیہ السلام وردوی فشریبو امرنے فشریبو دای اوس ګل لا د پایناو دای بولنا لکه ګوجر سړی چې سروې نه لیذله ها زمیدار سروې نه لیذله اودې سروې ونی وېنی نو دې چې سروې له لار شي دیواله شوټ شوټ کولایې ها دا مينې د واج نه راغله سارو ادتو نو چې غیلان لور چې پایس ګل جوړ ارسته خلاواړه مو نه هرڅه ورپسې اوس ګل باشریبو مین ابو الیاوالبانیه هغه اوسکل نو چې میتیازی اوسکل نو بیا داسه نه اهل شو چې هغه ساروانا نیمړګر نو میتیازی اسکی نو نه ااده نو بیا خپل مشر نه پیجن بیا استاد دې پیېنی نه پیېجنی میتیازی اسکی دی کنه باشریبو مین ابو الیاوالبانیه هغه اوسکل نو ورنہ ویو حرموالی مل خبائس ویو داوانو میسرامو دربا کید داینا دا دای بجونہ والاغلال اللہ دی کانتا هغه اواغا توپنا جوب دای دا باندین واغا کسان جی من راڑ پا دی پیغمبر باندین واغذر ہو او تاہی دیو کد پیغمبر اندا دیو کد پیغمبر او تاہی بیش درن آگا چرا لیگنشوی سرد دنا دغه غسانوندې دي کامیاب اوس اسمات رسالت کوي قل یا ايها الناس وا او خالقو زاستازمد الله تاسو ټول تاسو زه الله طرفه استاذ راغلی ما الله چې اغله اختیار دي براو له کاته نيشته دی angle سر کومه بغیر دي الله نه جوندي غلام له کول کوي نو ایمان راړي په الله او پیغمبر د الله باندې خبره وګباده ان نبی نبی ورته پدې دوار وای چې خبره خلک پاک پاجباز هغه چې ایمان راړي په الله او ګوند د الله تابعاريو کيده ده همغلار بممې ان قوم موسی عليه السلام نه اوټول ګیو چې لا به خو په حق باندې و بیا اب دیوان دیو نور خلق برابرونه وقد انا مزنده عشر اساس باتن امامه د چمګړیو مونږه د ایجار وقتا لاهم د چمګړیو مونږه د ایجار وقتا لاهم د چمګړیو مونږه د ایجار اس د و او هنائلہ موسیٰ و او گنا مگا موسیٰ علیہ السلامتا یعنی اسطاعت اشارت اصباطا اماما منصوب بنابر بدلیت اسطاعت اشارتنا تمیز دے زگا تمیز بیا بلشان رای دی و او هنائلہ موسیٰ و او گنا مگا موسیٰ علیہ السلامتا کالا چطلب دو بویگف بالقوم لہ وی مگا وہاں پام ساک پلیبان دی روانی شوید دینا دولس چینی آزایو مالی دیل دی اسم آچینی روانی دی قضا لیما کل رونا شماش روان تاکیک سراب پولا شوحریا و دلا پزای دسکلو دو بو بانده سور اگر منگا پدائی بانده وار یز او رول منگا راولی گر منگ پدائی بانده ترونج بینن ملا اوې منګادای تا فرایده پاک وغانا چې منګار ز در کډه تاسو ته دای ځاتې مې وکړې بمګاله کینو دای بزانو ظالمان وای سپیلا له ها شګم مرحلات اطلاع کلا ژوند له شیدا اوسېږي بریګي خویند دې نه سرنګ جست تاسو خوږي او یا ګلیمان چې سبب د معاف کېدو د ګناو نوې او دنه جيد روانه جمعه تفت عابدارایه بخنه با او ګوتا استاد ګنه او نو استاد سو او زم دچ زیات بکو بخنه نه کانو لا فبدل الذين ظلموا واغثاق سانچ ظلم کړه ودای نه یوینا بيدغینا نه چې دایته ویل شو ماکه مان تفصیل کړه هو بقره کې وارساننالیمرې ځمنه سایو را وړیګمونږ په دیبان دی زاد د برونه په دا چې د اوظالمان تاپک د د حالت د کلیاله چو په غړه دریاب کلهجز زیاتې کوی پرنده خالی کې کله چې به را د دمهیان د د یو مصب دپ د خالی د دیبانې شران خاه. خالی و یوم الازم دونه باغران چې ما خالی رضوان و نه برات لیت میان خبرم داران گیوا امتحان کومګا بدایوان دی باغ بما قانوني او سکون پسوب دا دایږي چې یوم ته یو ګوندار لالا کلا جی یو ټولګي د دا دینه یو ډالا اونې تاسو پن ورکو یغا قوم دا چا لالا ګوږ دې غیلہ دنیه بیا سزا ور ګومیا سزا سخت اخرت کی وی دای مازراتن الارا به کوم دبار دوزر پیش کول ورب تاسو تا او خامرات دیم ځان بچکی د ګنا نه دایمن یې کول ایو د سړی صحیح کوئی خپل کابر کې بس نی هاي من کو با الله د بانا پره یې کړه چې من وتا و نه کړه شاید چه دیون ده دی کارنا راو برزی خود دیون منیشی زکا منگا وطوایو نزو ما نزوم وادو گروبی کلا چه دی پری خدای چه پنور گشه دی دی پاقین کسان چه غی منکول هده بداینا و اونی ول منگا کسان چه غی ظلم کرده فازاب سخبانده پس او داگی چوده ای ما تونگی حکومنو دا لالا چاچ ظلم کو ا می غار کړل چا چ منه کول اگے م اخلاص کول کم چ غلی پات شیو م خپل قبر کبر کې بس ملي مړا لوګو مور سره نه راغل زګان فایل و اساګیتو سویان چا چ بد عمل کو کم غلی پات ش دوڑ برابر دی فلما اتون کلاچ دی وا وقت اللہ حدنا کلاچ دی نہ فرمان نیو ګرام او هاو دللا سنا چه ملک رشو دا غینا نوی منگذی تا شایی شادوگان بده او کلا چهو کمو گستارم او ها مخیویل شادوگانی تیولی جوڑ کل ذکا ظایری تا بیداری کل اواقیقت خلاف ما را اللہ تداس زناور جوڑ کل ش زایری شکل بنده اواقیقت که زناور کلا جای الانوگستا رب جا خام غالے گا ما بدائیت روستر قیامت آغازو گا جراسی بدائیت با تنگریفونا یا گنر ربستاز ازر عذابوالا و لغفور الرحیم او دا الله د وہنگی محروبان و رسول آنعام امر آیاتو نے ختم کر رجی سور آنعام امر آیاتو نے ختم کر نو تفری و نو ماخه اخیریه یت د سوره نو عامه را نه ولامه په داخل کو هم دی ان رب گا سریوله قاب نو دل دوی ان رب گا له سریوله قاب تفریب ما سبقا و انه لغفور رحیم او د الله دونه مه ربانا او تقسیم ګمنګا دیله تقسیم ګړو مونګه دیله په سمګه کی ټول گی باز داینو نیکان لکا عبدالله این سلام و خیران باز داینو سی واد دینا ایم دیان کڑی و منگا دیوان دی پا دی خوشحال و تکلیفون و خواب خواد چه دیراو کردی دی باد آمان لا من بعد این خلفون نو پا دیشو رست داینو نا آل خلافا چه لام شی مانا پا دی دل. سکون د لام شی مانا لا. دو مانا دا فخلافا من بعد این خالفون پادشو رخ دو دا این احلا چه میرا سر اوڑا کتاب نوی دیلرا ساماند دی جواند دنیا او آئی دل زرده چه بخنا باوشی یو عالم نیک شي وفادشی زامن پادشی دا غی بیاسر دنیا مقصدیه و ایاد مرض مثلو یا حضور او غراشی د سامان په شان دین و خری د یا اله ان نر ز شو تهنګ ادب کتاب کې چن وای با الله مگر مناسبه الله انو سیده یا چې وبد کې خام غ ګور دا آخرت ګور دې د پاره دا, دا, پار دا که سانو چغی ځان ساتي زمنا یو دلانا فلا تا کیلون و تاسو کې عقل نشته والله دی نه یو مسیکونه بل کې تاب کسان جغې منګلی لهګولی په باندې او په بندې وړه د موزه د منګان نه بر بعد د اجر د کاو د تک نننج بالا ف کو کلهجرراول لړو د پااس د دوم ک تا بهږنی دا سا باند د سروره دی په بدودی و چ شو نو ثر را کوک الله اللاوی نتقنل جوال وزوان نوان نوان که امی امو دای گوما نو که چه دا ور دا غر را پریوتون که ده پده ای حضور ما دینا گوما نوی مانگا عمالو گئی با چه در که مانگا تاسولا که مضبوتی او یاد که یا اجری بلی که خام خواه یاری که دا اللا نا کلا چه وانستا ربستا دبنی بنی آدمونا د شګان موندای نو اولاد د یو بل لکه ګرځرو به غیان په پیداګرل او ګواهی غره د دې لپاره بزن نو ورته وینځه ستاسو رات نیما خالو بلان د دوی به شګد زمګره به ګواهی ګو مغانت ګرو یومل قیامت فانا ذالک انتقلو مغدا ګاروغ د پاره چونوای پرود قیامت ان غنا نه هاځه غفلين مونږه نه خبره نو الله په ځان او ته ګولو یا دا نوای چې شرګه مونږه مشرانو بخوا او مونږ یاو لادرس دైనా نو تم غاله کې پات چې کړي دي باطل پرستو وکال لګانو فزل ایا دارنګو چې مونږ دلایل ها موږ زیرو ګور دی الله تعالی وَدْلُ عَلَيْنَا بَا الَّذِي آدَيْنَا او ده موسیٰ علی اسلام زمانه که یاو سڑه او چه اگر تابدارو دو موسیٰ علی اسلام او شاگر دو اگر تابداری پری خدا سرکا شا شو یاو استا شاگر نو نو دا ده موسیٰ علی اسلام شاگر دو او شا شو دنیا پرس شو نو اللہ دا آغاز کر گئی وارلو لهمنا به لزياده نا وا يا دينا اشاره ديتا چمخ کيوي ملا مرش فخلبا من بعد الخلف ورزل كتاب يا حزن هذا الاضناه ملا مرش بچی پادي شو او داغي مقصد دنيا وا د بلار دکي بیاخر سو ر بلاري خار سو د بلار بسار سو داغاني کولي نو دا دا دا دی میسانم دیل شوه دی او گورا آگا سامیری تا چه دخبر استاز او دخبر پیشوها خلافی کرده هوا وادلو آلیمنا با هلذی آده اینا او آیادنا او الولا بدعیوانی خبر دا سړي چوارگڑی و منگا غلا زمنگا دلائی الفن سالا خامنها او او داگینا نو لگی د دبس شیطان نو شیطان وګانه منه الغاوی نو شذ سر کا شنو شیطان ور بسیو لاګید ولاو شیطان را فاناو بها کفور اذر منګانو چتګړې وو منګا دلا په دې تابیدارای کله تابیداری کول دې باندې رضاتمن شوو لګنده مې اعلان گزمکېتا او تابې شخپل خواہش دنیا ته مې اعلان گ او خپل روان شو فما صلو كما للقلب نو مثال دغه پسند سپي باندې ده په مخلوق نه کاراس په پلید نه جسره هاغه تشبيه ورګل سپي سرا ولي زه جاسپي لیواني شي لده اول مالک شي شي سپي چ لیواني شي ده شي شي اور ده چ شي دنیا پرس mula دی اوال اقبل استاد چی چی دی اوال مشر چی چی او سپیر می آدی بی حیادی دی پایا سکار گئی او دی دا غش آگر پایا باندی سکار گئی او سپیر دی اقبل اولاد دشمنی سپیر جبچه لگر آلوی گی نو دا غد دشمنی اگلا کوروانی اگتب آگئی د زه خپل اولاد دوشمني ده خپل اولاد له کورونو راوادی ده دا اولاد دوشمني سپېچ دې هغه چارت جا چا مون نه دی دیلې د هر وخت هیږي او دا دنیا پرسمولا دې ټولو مړ یوږي ناری ما څخه ځنيشته او ما څخه ځنيشته دې ټولو مړ یوږي اوناری سپې خپل جنس دشمن ده دې جبل سپه ویني نو غپا غپا غپا غپا غپا غپا د هم د خپل جینز د موحد د دشمني بل موحدي بل د دشمن دي سپه چې د کار فسادی دغه و با ځنګ عاشالو د سپه کار چې انګونۍ ده د کار هاردا کی جنګونه فساد کار دې سپور دې اېک په ا هادا په خپل مشرادو او سپي بوارو او د کلی مشرادو د کار د سپویا او سپه داغه په کولموږي چنجيو دې زو زو سالي او چې دې سان علي نو چنجي په کولمو اخته شي له ونيشي دیو مخهر ګلې ونيکي دې بیا له ونيشي په کولوي چنجي اخته ا بیا او سپ 100 ام ډیر باد عادت دی سپیچ بوداجی ا د بیا د نور سمې نو دیمه دیواله د سوری ناشتی اخ پایو چا تا ګړي اخ پله د برا साठी بیا اخ پله د برا साठी ما سالوګه ما سالل کر ز شړې د لرانو ما ساس گئی ګپړې دې نو ما ساس گئی سما تب کتره تا سمای نوم غاډیو غن نوای نوم غاپی دې بغاپی دا سه لا لگا مسل قوم الذين غالبوا بیاتنا دا مثال د کومه ده چې تکذیب کو زم د آیات نو نو بیان کده دې ته بیان خام غاجې سوچو کی سام <سؤال> سر کو مولا <سؤال> دینه کله وو بیاته نا بد سیو بد کو ما چای تکذیب کو زمغه آیاتونو وان غصوم کان یظلمونا یادته په ما سبق اعلان کلام دی او بزان نو تکذیب کو او دای ظالمان یا وان غصوم کان یظلمون بزان نو دای ظالمان میا ده لا هو والمعتدی آه سوچي الله د لار سماګل دی بسم الله روان دي اوه غو سوچي الله بموند ګمراوي وي دا ګسان ندې دي تاوانيان تاګي سره پیداګړي منځه بارد جانم په ور علم کې ډېر د پیرانو بنیاونو نه دي دادي د لړې جوړونه نبوي دې باندې قران کې سوچ نه کوي دای له راز د رغې دی نه ویني په دې باندې با قران دای له راغو ګونو دی نام ری په دې باندې قران دغه که سان دی بشاند ډنګ غرو بل کده دی نام او دا که دی نه خبر دا الله دی کتاب وان اللیل ازمار حسنا الله لسی په تو نه دی به تر فذو بها رمضان کې الله لره پاوی لان کوم زرتي داې متابق دا الله نو والا ګناوه نو زیات شي وي يا غفار اغبر ازما ګناوه نو ماف گا خلک دي کوي يا ستار وسر لي او پردار اوس دغه ما باندې پردار والا دشمنان دي لیر شي وي يا قهار کاهر وا قہرہ زما بد دشمنانو کار راولی گه د طلب لانو نه یی داګه مطابق وذر لینا پر دیا غسان چای ک درو کی زما په نومونو کې زما به سی وتون یعنی بل څوک را سره شریک ګرځای زر له جبا دبور کې شاید نه کوله او دا بچانو چې په داګری مونږه او ټول چو بیان بیان بیان بیان بیان بیان دیو خلق برا برابرولا دا حق بیان بیان بیان بیان بیان والذین کذبو بی آیاتنا آق اسان چایی تکزیو آیاتونو زرده چرو رو بی اوچاتو ما داس طرف ما چی دیو بار باندی نبویگی مولت ورگو ما دیلا یکی نن تک بیل سخت آده ای سوچ نکید ما ب صاح من جننا چې مګري د ایبان د لیون توبه نه دوا الله نهظ مبیین نه دا مګررهون کې خیاه او لمیان ضررووي ملکو د سار ا د قیته هر دګوري بط نه دا سوان نو مکوو کې او ک چې پ داګي یا الله سې زوره وا ونه قتهه او غری به دا ندي دا چېشی به ن دی ټ نو په یو بیان باندې د پس د بیان دقرآ نه د ایمان راړي ی الله فلهديله هغهڅوک چې الله ب مور د کوم را وي نولار خودون کې دله نو پرې د ل را په سر کش ګران پرشانانه دغ به سر کشا ک ایران پریشان ګسی یا سونهګسا تبوس گه اسلام ابو بارد قیامت کې چې کله وې ودري دندې قیامت واه علم د دې د رغما ساده لا یجلیا الوقت ای اللهو نخ کارګې دی لرا الوقت ای نی فی الوقت ای پر پر واه الاو مگر الله مخلوق ته پته نشته سګونات سمادی ول ادی درندل د آسمان د قیامت باز مانو زمکو سمات لاو برداشت دینه شکو له نو ویلنه قیامت یو تخیل قیامت ما غم نه بدی مړوي برداشت دینه شکو له لتا دیان لتا لتا دی گم بل لتا دی گم الا بغت تام رب نشی موسګیستا ما غوا غت خبردار د دینه وای به شک علم الله څخه دې لکه نو سره خلکو نو بوئیږي نه به شرف تصرف و هاوا د اړمن سند پر نهونه زراعت مگر هغه چې فرج دې دا الله وانا کو د عالم الغیبات چې په دې په غیبان دي نو ما زان ډیر خیر جمع کړي وما ما من زم او بی بی د برازی له ما دس تکلیف د تصې نه مرزه ما ګاریا او زه روان قومګه د پاره کوم ځای ایمان راړي دا ناغزادې څخه راګړي تاسو د یو نقشا ادم علی سلام نا یاد یو جنس نا او پیدا دا ګډه د دې جنس د بیبي درده یاد دې نقشا د بیبي درده حضرت حوا لیاس کو نئی لیا دید پار آرام اوکی دی دی سرا بی بی پیدا کری دا چه تور سرا آرام اوکی دی لی اللہ پیدا کری دا لیاس کو نئی لیا فلم تغشانو کلا چپڑک دی مذاکر دی موانس لرا حملت حملان حفیفا نو حمل واغس دی حمل سفکر نو پات دی شوا پدی حمل سرا نو کلا جد رانا نو فریاغ غو دای الله ته ژرب دی ده کتا راګم دنیک بچې شو و منګل شکر ګزارونه نو کلا ژور غدای لا لنیک بچې ځا لال شو راکانو ګردو دای الله رئیس داران باګ کی ژور ګډی الله دای لا باځه خالق ددی میز دا غو دیا ادم ګرځي دا راته او د حوا بچې نه پایدو شیطان ولا راغه ور دی زما په نوم ولا نوم کې دا نو هغه بوي پای دوغان عبدالحالیس نوم کې خدا دوغان نو نشو دا یا دونه الله د هغه بارے راوړي چې باڅه زبرکم بیا بقرا سره بولس فیسادار کوي ما ز الله انبیاء او شرکو چه شرکو توای نو بیان ذروی دا شرق پی تصمیح دے دا خیر دے چاویچ شرق پی تصمیح خیر دے شرق لگ او گڑیر دے نو حرام دے دا درین دا چطت آدم علیہ السلام عوارت حواء علی نو سیخیف دا جمع راڑی فتحا لاللہ واما یشری نه یشری کانی ندے ویلے اگا یشری کون دا وهم يخلقون جمع راوڑا رت چې تاسو یې هغه دوړه ذکر ګنده جمع ولراره آی ندی مراد دی نه مراد عام جوړه ده انسانانو دا چار رایګه انسانان مشرکان بچی نه نوداله نه غواړي نو چې الله بچي ورګي وي دا په فلانه بابا الله له دا م بازارونو باندې غوخته بیا دا الله صاحب څوګي صاحبار ګر زینمانه دا فلما عطا ما صالحا کلا جور ګالا دي جوړې لانیک بچې وګړ د الله رئیس دارانه پنګي چور ګړي الله دایلا او چر د الله دا منځه ای صاحبار ګیدا الله صاحب رب السوک ایو سری ګون مال اخلو کوشه ا آزاي شريګان کې دا الله سره هاه غرسو چنشي بيضا ګولې شه او ګي بيضا ګړې شي دي ولا اس د ديونه لاوند سره توا دیلد امداد او نه د خپل ځان نو امداد کولې شي ته څنګه ستاره ګرول الله سره سوره ياسين ګم بنزا يای ميا کو اين نشانو کوم فلاصري خلاو نطاب برا و ینتذو من الادار کتره و الی الہی تا تا نو تاب داری نه کی است برابر ده تاسو سبان کی تا سو غلی پات کی گئی دای پسند دی نه مانی ان الذین ادو نا من دون الله یقین نا گسانج تا سیره بدل گوی باغردار لانا بندیان دی تا سو کون یره وې د ابوطان رمضان کو نو دل په عبادت ولوي یره وې په نو ورپسې وې ام سالکم ستاظون تا کی نوای ته بوتي کبااندا کته بوتي نو بیا بیا بوت مول اپسه الله اکبر او کبااندا نو ستا په شان بنیا رمضان فدو رمضان غلیل رانو قبول دیادیږي تاسو کئ د زوريشتنی اښته غلغپیت تلل گئی باغی یادای لاله زونه دچنی ول گئی باغی یادای لستر گېدچلی دل گئی باغی یادای لغورګون او چورې دل گئی باغی نو یو سبب نشته بهر د اسباب امداد کوم کې الله دے ولې له شوراګه قوم او دواړه مزل کې برخه اون تاسو او بیا زماده مر بندو وسو کوي او مال مولاد مرای کوي ان ولي الله الذي نظرن کتاب یقین هم زمما وین الله غزاد دي قران ال ali gele de رسل سويونس کوم بیا یو یم کرازي چې ما په الله ځان سپرله سورای ووت کیم بنزه 150 تم گی برازی رستو چه په الله ځانو سوارا والذین تدون من دونی اگسانچ دازرام ګوی بغیزه الله نا تو ان لری ستاسو د امداد او نه د خپل نو امداد کول شي امدادو ملر ودا کرا غواړي د لرهی دات ناو ریستاواز او وی نی باد ای لارچ ګوري یو تاتا او هم لايب سيرو دوی باندې ویني تالا تا پرب او تا باندې ویني دماغ وکال پرهوده روز لا وا او نی کار درو انور ذ شرک وا مور بیل ما عرفه او ګم ګان توید سنت ام کوالو مشرکینو نا او گورا سهی تا, تا ترفض شیطان نسل دونگانو بناموالا پارلا شان داده داده لاوری دونگی پوا یگین نا کسان چه غی زان ساتی منع یود آلانا کلا جورا سهی تا سخیال ترفض شیطان واسوسا تزکرون یادی اللہ لرا فیداو مبصرون ناسا بدی لدونگی وی حق لرا الله یادی نو هغه ورته الله سم بیا کی وا اخوانم يمذرا في الغي اور رنا د دې چې دا نارقي پسر کا شو کی ثم لا يسرون بیا کمن گې دې پدې راه خلوکي کوشش کوي چې ځان سره یې راي کاږي و اي ظالم تا دم بیا تنو کلا چرام دې دې ته مو جزاء و اي دې ولې درب درب و به شګرد تامیم داری چې وایې کول شي ما ته در په تا پور ټوګی کوي چې وایې راځي وې نن دی وسه ندی جوړ کړي ها ذا بسار من ربكم درد لایلي در په در په استاد سنا او هیدا ته رامد بار دا کوم چې غي ایمان راډي ترغیب ال قران قران ول شي لوګو اتا کې دا امام یمنی میر احمد الله علی مجموع فی تاغی ذکر کای هغه وقت یكن ثواب مع مسلم کله صحیح خبر از امام مسلم سره زګه امام مسلم وای چې احزاب اغان سی تو کړه چې امام ک کی رات کین غلی غلیش او بیا غوی ولا لا حديث لو وجب العمل بالقران كبدي باپ کے حدیث نوں عمل واجبو او قرآن وہی چقال قرآن وی شنو قوت کی دی دے بہ ایمان پسی اڑنی ایمان بزا لاڑمی تے بزا نڑن بیوڑاڑو بس لے وعل قران قران نو بسمع لو تی او را تاتا امر فا انسی تو ده غلی ودری دل که او ری او که ناو ری قلتا با غلی امام ابو عنیفہ سکو وی امام بسی سورہ فاتحہ مو او من کانا لو امام فا کرا تو الامام لو کرا د چاچے امامی ہی نو دا امام کرا دا متدی بارا کرا دی. نو امام ذکر رات گئی مستاق رات اوشو وایذا قران القران کلا جلوس دې قران نو غوږ کې دی تا چب شي خام غاب تاسو باندې رحم کړی شي یاد او رب ستال را پزړکی تزرون په جزای وخيفتنا الله وي ما پرو کا بيرا مي یاد کا دې وي الله هو الله او پزان هل راوستي شيطان او تنونوته يو شيطان شاغو تو ارګړي اده ټوپ نو يو الله هو الله الله هو والله ودونل جار منل قولي او د نپتی زدنانا الله ودونل جار پتی زمانه وای نوې نانا بالغدو والاصل سار مازير او مگه ګذما خبرونه ان الذين ان دره بیگائے کینه نا گسان شپنی ذرب سادی ملائک لا اس دک بیرونا نی عبادت دی ځان غټ نګری دی عبادت دا الله و یسبحون او پاک بیا نه یال الله را ولو یسجدون او دی الله د کتاب دار سورات کے ذری ما صلیو یوتصلیو پاګی واکد موسی علیہ السلام وګوراس ګلې نو تاګړې دیمه ته بعد ماو زلاو گئی او پاغی باندې واکه شیطان اول کې وګوراس شیطان دا الله حکم نه مننه ذلیل شو او دریم مساله بیان د توحید او رات د شرک چینو علی سلام وای یا قوم عباد الله مالک من الایهم غیرو هو دله سلام وای یا قوم عباد الله مالک من الایهم غیرو صالح علیہ السلام وئی یا قومِ بذللہ ما لکم من الہین غیرون شعیب علیہ السلام وئی یا قومِ بذللہ ما لکم من الہین غیرون شد یو اللہ کوي کئی بغیر دا اللہنگ بل بلچا عبادت م کوي رئی زمنگا یو مرگرنے دا کلی پتی ترس کیوں می شانشو کمر کا کا کا کا کا کا پرون داگو تبر عدل درسنا لادو تبر او فادشوه ده کوروالی او فادشوه ده دعاو کئی نصیب کی او اللہ و اللہ جان کسده کی او اللہ پاسماندگام لصبر جمیل ورکی زبنگی اوبل مرگر ده ده تارک انگلینڈ کی بیمار ده ایمال دعاو باڑی دعاو باڑی چه اللہ و اللہ سیاد کامل ورکی دعاو پاید بارا خیلو ده بیمار دے اللہ دے روک را مٹ کی او اللہ دے جوڑ کی نور چه سورا مسلمانان رون اخوین دے مشران کے فادشوی دی اللہ دے تولو ما خیرت نصیب کی سور بیمارانی اللہ دے شفا کاملہ و نور کی تچہ ساں آئی جو ضرورتو نی اللہ دے بخل فرق احسان با دے پورا کی تچہ قورنو کی مسئلی تکلیفو نی اللہ دے اغام مسئل حل کی او اللہ دے قورنو دے خوشحالہ و کی اچھا اولاد دی اولاد دنیا اکام صالحان اولاد ورکی اچھا چا اولاد دنیا اولاد دنیا اولاد دسترگو یا خون کی اگر سئی اولاد دنیا ادر سنن دا قرآن و خطر اکبا نساب تورا سئی اولاد من لهم توفیق را کی جمون بس اید دا قرآن و سنت خدمت کو اولاد دنیا اعمال قبول و منظور اگر سئی و صلی اللہ تعالی علا خیر خیر